لا وهو نعمة له نحن نقول سبحان الله أَمَنَعْنَا أَسْفَارَهُم مِنْ مَنْطَقَةِ اللَّهِ وَعَمِلَ أَسْفَارَهُ وَقَالَ أَنَّى مِنْكُمْ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَفِقُونَ اللَّهَ وَتَفِقُونِ فِي فُرْقَةٍ أَنْتُمْ بَكَانُوا مِنْ مَكَانٍ وَاللَّهُمَّ Sesudahnya Rasul, Alhamdulillah terima Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah Allah kasih. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah nah, Nabi kasih. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah Karena umat ini tak diberi mahu jawab untuk mengusahakan agama yang Allah subhanahu wataala binai. Melakukan usaha ini Allah terserbarkan agama seluruh alam. Dahulu Allah juga maha dan Ambi Al Islam di ini usaha agama kaum yang bersama mereka di tersebut jadi -jad tidak muncul dua usaha. Tapi hari ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun bukan Nabi. Saya kita tadi untuk memandang untuk menyambut ketika ini. Syukurnya kita men tanggung ini, yang berdekat tanggung ini, yang kena amanah kepada berini. Dengan Bagaimana Allah, telah bantu Nabi Nabi itu akan bantu umat Allah Subhanahu wa taala telah beritahu dalam kamu alas batik umat untuk mengarah umat ini untuk yang dinas tak meronok dan terima'ah untuk mengarahkan untuk mengarahkan umat dikeluarkan ke seluruh manusia ini ke seluruh alam oleh keadaan 10 hari tentang umat ini tak terima umat yang berbaik dan umat ini akan masuk ke berdua pada kaum-kaum yang -kaum tahu dapat nabi-nabi Maka umat ini lah akan masuk ke dalam surga dan kita boleh pergi saksi imbatan Nabi Nabi yang tak dilahirkan, yang tak hantar untuk Allah ke dunia. Kita tersebut tentang hari kita bersyukur dan bernikman yang Allah beri kepada kita. Ini seorang insya-sya, orang Nabi Nabi dia yang minta kepada Allah supaya dia dijadikan seorang ini. Nabi Musa Al-Islam pernah minta kepada Allah supaya dia dikasih sebagai umat ini Dia tertanya pun Ya Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah berikan Kemudian umat ini Kenapa Allah berikan ini? Dan pada umat inilah Agama yang akan tesewa, ini akan kesewa Mengenai hari kita fikir Terlalu manusia dapat pada Atang jawab itu Yang satu orang pun orang Islam Hari ini tinggal tinggalkan agama ini untuk ini, hari ini kita perlu buat usaha. Untuk ini, Allah hantar kita dalam benda ini. Walaupun kita mempunyai keperluan masing-masing, kerja masing-masing. Ada antara kita pergi pejabat atau petani. Atau petani, petani, perdagangan dan sebagainya. Ini saja keperluan itu. Okay. Eh, sebenarnya, kerja yang Allah hantar dalam benda ini dah kerja ini membawa manusia kepada Allah paling dekat hati manusia kepada Allah sebab hati manusia ketika Allah lah Rabb kita yang jala lagi Allah lah yang beri pada kita Allah yang menghidupkan kita tiap apa yang berlaku dalam dunia semua berlaku dan terkena cela kecuali Allah Subhanahu ini dah diawah yang disampaikan Rasul Nabi Nabi Dahulu Rasulullah Mustafa tiap-tiap Nabi datang kerja dan usaha mereka manikan hati manusia masukkan keyakinan kalimah dalam hati manusia ini sebenarnya kenal Allah Allah Ta'ala yang buat segala ini tawakal semua juga yang telah lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi hari ini dan Nabi tidak akan dilahirkan lagi hidupan dan tanggungjawab kenabian ini Allah telah takkan pada kita untuk hari ini jemaah demi jemaah dihantar untuk bergerak seluruh alam ini maksud yang untuk kenalkan manusia kepada Allah Allah itu Rabb kita yang berlahan kita dan apa yang berlaku dunia semua berlaku dengan anda ini dah pernah ambil atas kalimat dengan da'wah yang sama juga hari ini kata-kata harus kata, kata, kata, bergerak memalikan hati manusia ini kepada Allah pada perasaan pusing ini Allah akan bantu. Sebagaimana Allah membantu nabi-nabi begitu Allah akan bantu umat ini agar dapat menyambung Apa yang berlaku dalam hari ini semua berlaku dengan kenal Allah yang akan melupakan kadang. Lakunya pak antar malam yang tukaran malam ya, siang sejuk panas kita senang susah semua ada punya kenal. Untuk berhada si kita berlatih keyakinan untuk tu maksudnya hari kita penyebar usaha agama ini. Tak kira lelaki maupun wanita Inilah kerja kita Oleh pandang usaha ini Allah akan iman yakin kita Sebenarnya yakin para ambil Al-Syuruh Tuhan kita Pada hari ini kalau umat ini Menjelangkan kerja menyuruh manusia kepada Allah Kalau hari ini kita melaksanakan Usaha amal mahrum Kalau hari ini kita hari-hari Bercakap tentang kebesaran Allah Semoga kebesaran Allah akan masuk di hati kita kalau hari-hari kita cakap yang kita ketinggalan akhirat, maka kita akan akhir-akhir Oleh kerana orang yang berasa, da'wah sebenarnya pun, walaupun pada saat ini, da'wah ini kita macam tak mengajar orang lain. Untuk betulkan orang lain. Dan terhakkan da'wah ini untuk betulkan diri kita sendiri. Oleh kerana tu hari, hari mau mahu, mau mahu faham tiah faham yang maksud sebenarnya. Allah hantar kita ini untuk kita setiasa bergerak dan bergerakkan seluruh orang. Bukan kita sahaja nak buat. Kita nak sediakan seluruh manusia untuk membantu syarikat agama. Di mana gunung mereka berada. Sama ada orang kaya, orang miskin. Dia tinggal dibanak, di dia tinggal di kampung. Dia seorang peniaga, seorang petani. Setiap orang Islam ini memitahkan jawabnya sahabat-sahabat. Ini bukan amanah kepada kita. Untuk itu Allah menjadikan umat ini supaya kita memberi masa hari-hadi supaya kita duduk fikir hari-hari untuk kita usah segamain dia ya, cerita muda satu karya tutup-tutupnya hari ini dia cerita kepada Allah Allah supaya jadikan kita seorang umat Nabi sebagai fikir Nabi yang dan risau Nabi Allah fikir-lisau yang pernah datang Apa fikir tadi? Bagaimana hari nampak manusia ini dalam syurga Allah paham Jangan satu orang pun Di dunia ini Manusia ini masukkan neraka Allah pahamu jangka Dekatkan hari Allah SWT Al dikata kita Untuk kita mengusahakan agama Di mana kita harus surat Di tempat kita sendiri Duduk berfikir hari ini di majlis kita Hidupkan masjid kita seperti masjid Nabi Alaihi Wasallam. Kita pergi masa duduk Ziarah kepada setiap orang Beri faham kepada orang Islam bahawa Da'af yang mereka tanggungjawab Ini bukan tanggungjawab setiap orang Islam Bagi itu kita harus Bergerak dan menggerakkan orang Islam Beri faham pada mereka Oleh karena itu kita kena jumpa Dan cakap dengan orang Bawa mereka datang ke masjid Masjid sekali kita terangkan Hidupkan masjid kita seperti masjid Nabi SAW Dengan aman Mujiz bukan merupakan bangunan kapal, kipas, ekon, dan sebagainya. Kapal amalan yang perlu kita siapkan. Dapat dimarahkan. Karena orang yang mengimarahkan rumah Allah itulah tanda orang yang beriman. Alamat Surat Innama Ya'umuru Masradianallah Man A Manabil man Yaudah Man A Nabilah Yumayah. Tunjuk orang yang dan orang yang beriman, orang yang makmur, orang malas. Dan so, mereka surat agama jenis Sebaik tetamu Allah Dan kita hari ini Tidak ada jenis ha? ni Kalau mereka naik, tetamu Allah Dan so, sepatutnya Allah melayani kita Boleh kena hari ini Dia tanggungjawab kita Alhamdulillah Semua di sini Ada mekanisme stiktas Untuk belajar agama Untuk usaha agama Jadi, Banyak juga orang di luar sana Yang tak ada menjawab Tidak agama Tanggungjawab kita juga Yang langsung ada fikir Untuk membina iman yakin untuk berfikir Untuk penakhrat Oleh itu Membunyai amal Habib kita Untuk kita usaha Dalam hati kita Kita dah Kasih sayang Pada setiap orang Islam Jangan dah rasa Pencih pada setiap orang Islam ha? Pada orang kafe ni Kita kena kesihatan pada dia Ya Allah Beri iman Ya Allah Beri maka kalimat Sifat yang berdatang Pada kita Untuk kita berusaha Macam Nabi SAW Walaupun macam-macam Khususan datang Kepada beda Nama perasaan nabi ingin Nabi berselamatkan umat ini. Jangan satu orang pun mati tanpa iman. Jangan mati dengan satu orang mati tanpa memahamakan agama ini. Walaupun belum menghadapi macam-macam kesusahan terkenal jepayah. Dibaling dengan nebaku, dibaling dengan najis, Namun Nabi sedang berdua sebuah kesusahan agama. Sikap dan kajis saya ini perlu datang darah diri kita sebagai umat Nabi untuk kita beri masa hari-hari di libanjit kita untuk kita bergerak untuk kita ziarah jumpa penuh-penuh rasa khadil selayang rasa tanggungjawab rasa, rasa amanah untuk kita beri faham semua sepuluh orang selama, bahkan satu orang pun setiap golongan manusia dia orang kaya, dia orang miskin perlu dibawa atas usaha dan kerja selama dia berikan usaha inilah maka agamanya ini akan dapat diteruskan kerana kita sejak awal-awal kita di libanjit ke rumah rumah bermejat, kita mati kita belum dari solfikir risau, risau dan bimbang atas orang yang lain, Kalau kita mati agama yang akan mati. Oleh karena itu Allah tak beri kita apa, kerja keragaman ini merupakan tanda kasih sayang Allah terhadap kita untuk kita semua banyak untuk kita manusia agama ini bila bidadar sampai akhbar. Agama ini berlukan kepada perubahan. Agama ini berlukan pada pengorbanan Bagaimana pengorbanan kita berdua besar Dan Nabi-Nabi buat pengorbanan Pengorbanan harta, diri dan masa Apabila kita buat pengorbanan Bagaimana kita akan cita kepada agama Macam hari kita dapatkan satu benda Rumah ke, kenderaan ke Kita buat pengorbanan, kita simpan Usaha, sahaja dia, semua-semua Satu ketika kita boleh dapat Apa gitu untuk agama ni akan datang akan datang kasih dalam diri kita apabila kita lalu dengan fino macam antara sahabat-sahabat Nabi dahulu apabila mengucapkan kalimah mereka tentang kesusahan pada kaum mereka datang. mereka akan menanti kelaparan kesusahan di padang yang lewat di, di rumah ha? datang ke pencang kemurahan pada masyarakat boleh datang kasih cinta mereka mereka tahu apabila datang kesusahan kab bin alara wala kud tak di batu atau pada di pusat panas itu dengan demam hingga dengan darah badannya namun perasaan ketiga kanak-kanak itu tak datang sekali billah itu Allah Allah Allah itu adab arif kabat bin alara terus beriman kepada Allah betamo im iman mereka dan asas mereka pengorbanan nusantara kalau hari ini kita adalah umat Nabi, umat Islam, buat sedikit perubahan, kita lapangkan masa kita, kita buat usaha. Tapi masyarakat hari ini kita dijumpa dan cakap dengan mereka. Kita perubahan dengan sedikit keselesaan, kesedangan kita, kita bergerak dan menggerakkan seluruh Islam di seluruh dunia ini. Sebab itu Allah akan kita kepada agama. Bermakannya cinta agama indah. Untuk mengamalkan agama, akan menjadi juga Sehingga seluruh agama datang, datang dalam kehidupan Untuk tu ulama kita beri masa kepada korban Dalam usaha da'ah yang tak ada ini Beri kartib kepada kita Untuk seluruh hidup kita keluar empat bulan dengan diri kita, masa kita Untuk kita usah agama Jadi semua kita niat, insyaAllah Kita buat azam Kita, kita keluar bulan, insyaAllah setiap tahun kita keluar 40 hari dan setiap bulan kita keluar 3 hari dia malam kita bergerak hidupkan seluruh masjid dan jumpa pada seluruh orang Islam boleh insya kalau ada topik apa yang kita ingat kita faham insya Allah selamat terima kasih saya kepada Tuan Encik Ahsyad beliau sana-suan daripada Hadis syurah Maaf tak pelik Dia dah dia dengan Sama-sama dengan Arwah Abah saja awal arwah tuan 70an Lalu dah buat lah Masuk tu memang Kena teruk Sekarang orang semua Kenapa Faham eh Bukan sampaikan InsyaAllah 10 menit Sambung sikit di tengah dikestan insyaAllah Jadi maksud Maksud kita ni Pertama tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Kita kena amalkan agama Islam yang sempurna dalam kehidupan kita Diri kita Itu yang pertama Kemudian Yang kedua disebabkan kita ni umat Nabi SAW Jadi kita ada sikit Bukan sikit, banyak Kelebihan Sebab Nabi SAW Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi lagi akan dihantar Selepas Nabi Muhammad SAW Macam mana teruk Sekali keadaan umat ni pun Macam mana teruk Sekali keadaan umat ni bermaksiat Tinggalkan perintah Allah Buat segala macam Macam-macam kan, kemungkaran Allah tidak akan hantar Nabi ni tak kan para dirilah zaman dulu apabila umat jauh daripada agama tidak kenal Allah, Allah akan tanda nabi specialnya nabi manusia biasa tapi diberi tugas kenabian kemudian di apa ni diintai dengan mukjizat-mukjizatlah kelebihan kemuliaan Tugas Nabi dia lah untuk mengingatkan manusia, nak panggil balik manusia tu daripada jauh. Daripada tidak kenal Allah, kepada kenal Allah. Daripada tidak amalkan agama Allah, mengamalkan agama Allah. Nabi dia buat. Orang biasa tak buat. Dan tak boleh buat pun. Dia kena ada pengiktirafan pun boleh buat. Tapi untuk umat Nabi SAW, yang Allah berliki istimewaan. Dalam Quran banyaklah ayat-ayat yang yang menyatakan tentang kelebihan kita dengan kuntum mukhairat ummatin ukhrijat nas, kamu adalah terbaik yang dipilih oleh manusia. Falakum minkum ummatan yahduna ila khair Wa zakkir fa inna al-zikra tufa'alul mu'minin, macam-macam ayatlah. Bebuang Musa Zakaria begitu 60 ayat lebih yang mengatakan tentang kelebihan umat Nabi. Sebab apa? dia telah diberi satu tanggungjawab untuk menyambung tanggungjawab Nabi SAW Sebab Allah katakan Nabi Cuba dia ada level lah Belum mulai sekali yang bertanggungjawab Ulama' lah Tapi bukan hanya ulama' Semua Tugas mengajar dengan mengajar ni lain sikit Mengajar ni semua boleh Betul? Nak mengajar ni tak boleh lah Mengajar kena ulama' lah bila kita kena mengajak orang, kita tengok kawan kita tu ataupun ahli keluarga kita tu jauh daripada agama, tak semayang kan Kita tengok kita dengan rasa kesian kan Allah dah bagi kita hidayat, petunjuk untuk kita dapat amalkan agama Bila kita tengok orang lain, kita mau ada rasa simpati lah Mau ada rasa, dia pun boleh-boleh nak, dia pun amalkan agama juga Saya nak masuk syurga, saya nak dia pun masuk syurga juga tu fikir nabi tu salah satu tanggungjawab nabi umat dulu tak ada dia buat tu diri dia sendiri adalah sikit-sikit rawarion -sikit lah yang mungkin nabi sah dan bingkun tapi tak tak tak se, apa seumum yang, yang Allah memang pindahkan tugas ni kepada nabi umat nabi sallallahu alaihi wasallam jadi step pertama step, kita kena slowly lah kita amalkan agama kemudian kita kena fikir macam mana orang lain pun Amal agama juga Bermula daripada keluarga kita Jiran kita, orang kampung kita Kawan-kawan kita dan seluruhlah alam Kita yang terbaik Cukup bayangkan satu orang Dia mengamalkan Agama dalam kehidupan dia Dan dia berfikir Macam mana seluruh manusia ni pun Boleh amal agama Macam mana kedudukan dia di sisi Allah Dengan orang yang hanya amal agama tu Di diri sendiri di sahaja Bagaimana Allah yang lebih suci, lebih sayang masalah Sebab tu kedudukan para-para rasul Para-para nabi Dekat si Allah tinggi Daripada manusia biasa Sebab, sebab tu lah Nabi ni ada satu fikir Satu tanggungjawab untuk bawa semua manusia Kepada Allah Bawa manusia amalkan perintah Allah Selamatkan manusia daripada Dengan kejahannam semua masuk syurga Allah tu kedudukan para-para Nabi ni tinggi dan dia punya tanggungjawab pun tengok Nabi Muhammad paling tinggi sebab dia diutus untuk seluruh dunia sampai dari Tiamat Nabi-Nabi lain kaum-kaum tertentu kan? Nabi Musa untuk wani Israel, Nabi Isha untuk wani Israel Nabi Noh untuk waman Nabi Salim untuk wang tamu ha, setengah-setengah Nabi tu setengah-setengah kaum tak besar skop dia Nabi Muhammad ni paling-paling besar scope dia untuk seluruh dunia dan sampai hari kiamat. Tapi hidup 23 tahun saja Jadi Nabi 23 tahun ni macam mana satu orang yang diberi tanggungjawab terhadap umat seluruh dunia sampai hari kiamat? Jadi Nabi 23 tahun ni. Macam mana dia buat? Agak-agaklah satu orang tu diberi bisnes untuk 100 tahun lah, atau 100, tahun lah tapi dia hidup umur mungkin 60 70 tahun ya eh. tapi dalam form business ni akan dibaki pada dia dia bertanggungjawab selama 1000 tahun ya eh. company ini tidak akan takkan apa takkan terhapus takkan background sampai 1000 tahun misnalah dan dia dilantik sebagai boss toinder semua tapi dia tahu aku pun boleh ikut kamu ikut dan paling-paling 60 70 tahun 80 tahun apa dia buat Ha dia akan mewariskanlah kan tanggungjawab ini kepada orang-orang tertentu Jadi Nabi dah wariskan tugas itu kepada sahabat. Sahabat dah jalankan dah wariskan kepada tabi'in, tabi'in wariskan kepada tabi' at-tabi' sampai langit tu. Dan dia open umum untuk semua. Dan hukumnya fatu kifayah. Ni pada ayat ni maksud dia begitu dalam riyak hukum dakwah dan amal makruf nahi mungkar ni fatu kifayah waltakum minkum lafaz minkum tu dalam usul fiqh merupakan tanda bagi fartu kifayah tapi fartu kifayah ni dia tengok pada keadaan kalau maknanya waltakum minkum kenal sebagai manusia yang mengajak manusia kepada kebaikan cegah kepada kemengkaran dan mengajak kepada mahrum dalam hadis pun yang famous tu man roha minkum mungkarat fa yubayyirhu bihi siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegahnya dengan kuasa fa illam yastati fa bisarihi kalau dia tak mampu dengan lidah dia tegurlah fa illam yastati we call kalau tak mampu juga ada dalam hati pun ada sedih insyaallah tengok maksiat waza kada aqul iman ni betul lemah sekali tengok maksiat tak mampu nak cegah hanya rasa benci dalam hati, rasa kesialan nanti, itu iman paling lemah. Kalau tengok masyarakat ada sebab apa macam? Tengok orang tak sembahyang, rileks, buat tak tahu belaka. Kampung aku ada dekat 1000 orang yang semayang datang dua sah, tiga sah Kampung aku tak tahu, tak ada fikir aku sedih, suka kan. Agak-agak iman tahap mana? Jadi fardu kifayah waktu kifayah ni kalau lah kemungkaran tu satu dua boleh dua tiga orang buat kalau lah kemak maksiatan kemungkaran tu dah pada seluruh dunia 90% tak sembahyang 10% semayang, agak-agak dua tiga orang buat cukup ke dua tiga orang cukup buat dakwah ni tu ajak Malaysia pada agama cukup taklah ha, Tak badan buat dia asah da asah diri lebih ziada di sinilah. Kebun karam berleluasa. Takkan 2 3 orang. Dia cukup untuk untuk duduk kan? Jadi sebab itulah dia boleh khawat fardu kifayah boleh mencecah kepada fardu ain. Tengok keadaan. Contoh semayam jenazah. Satu kampung tu ada satu jenazah, kalau satu orang semayam jenazah sudah cukuplah. Kan? Tapi kalau ada kampung tu seribu jenazah. Kalau datang nak semayam nak datang apa 2 3 orang. Agak-agak macam -agak. mana tu? kau gaji kan, minggu sebulan tak ambil busuh-busuh mai-mai tu kan nak tak nak jadi fatwa eh semua orang kena datang ini buat sikit ini buat sikit ini buat sikit bagi-bagi lah jadi hadir itu betul dia tapi kalau keadaan sudah jadi besar jadi dia boleh boleh boleh menaikkan taraf agama ini sebab tu dakwah tu jadi asal dia fatwa tapi belilah pengkaran dah boleh berwasalah jadi sudahlah hamduainlah lah, bagi kita semua jadi kalau kita tengok maksiat yang terbesar, senang kita dah orang tak semayang juga maksiat yang paling besar lah. Orang Malaysia tak semayang fardu, tu, orang tak maksiat paling besar tu. Lah. Sebab semayang berukun Islam yang pertama sekali, terbasyahadah kan. Dia tak semayang, dia meninggal dengan perlendah Allah yang paling besar. Berapa ramai orang tak semayang kat Malaysia? Kita tukang kemahsyiatan Berluar sahaja kita ni Dengan dia yang main Facebook. Tidak malah tak ada pikiran, tak ada kisah Itulah da'i itulah uang yang akan benar-benar mewarisi -benar ya, perlu menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, tuh bermulai dengan diri kita dulu. Kita usah susunggu, amalkan agama yang sempurna. Lepas tu kita tengok problem itu mana yang kurang, kita ajar dia kalau kita ada ilmu, kita ajar lagi lah ajak dan ajar lah. tengok Betul tengoklah keluarga-keluarga yang terdekat bus-bubu, apa-apa yang bertut pakcik-makcik, kemudian kawan-kawan, senang sikit kan kalau nak pergi terus kepada orang-orang tu mungkin segan sikit bayar sikit kan tapi tu boleh lah kalau nak try ada serawan dia segan dengan keluarga ke? nak nak dakwah keluarga ke, macam berat ya? tak apa lah, mungkin dakwah orang, -orang lain dah senang, ha, itu tak boleh ada siaga station dia kalau nak try style macam tu, tablik dia sediakan stesen dia lah kata Dia punya apa? Program dia Nak belajar-belajar dudak wah macam mana ya? Ikut, try lah ikut tengok Yang yang dia kata dia minta dari pemerbanan Sekurang-kurang 4 bulan, semua hidup 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan Itu bukan, itu bukan hukum Itu macam menjadikan satu program Supaya siapa yang ingin untuk Rasa lah macam mana Nabi buat Yang tanggungjawab sebagai umat Nabi ni ha. Silakan Tapi kalau rasa tak nak lah Aku tak suka tablet Aku nak buat sendiri Nak pergi Try lah buat Kan pergi jumpa keluarga dakwah Jumpa apa ni jiran Jumpa orang kampung Buat lah style macam mana pun Tablet ni menyediakan satu program yang dah, dah diatur lah Senang ke ikut je ha. Ada waktu-waktu dia Ada macam ni Aku nak cakap macam ni Macam ni, macam ni. Ha. Tapi program tu bukan maksud. Program tu hanya macam latihan dia. Maksud dia memang kita 24 jam ada, ada waktu lah kita betul-betul fikir tu iji kita, keluarga kita, keperluan kita, rumah kita, istrinya kita dan juga rumah Nabi SAW. Nah, ini bergantung kepada level seseorang Wali Allah paling besar sekali Bukan dia paling banyak puasa Bukan paling banyak ibadat Bukan paling banyak zikir Bukan paling banyak baca Quran Bukan paling banyak tunur orang Wali Allah paling besar sekali Orang yang mana dapat terapkan fikir Nabi Dalam fikiran dia Dia bisa macam mana Semua umat Nabi ni semua boleh selamat daripada azal Allah Dapat amalkan agama yang sempurna Dan dia juga sendiri amalkan agama sendiri Ini wali paling besar sekali sahabat-sahabat walaupun para tabi'in tabi'at-tabi'in, tabi, tabi, dia orang kalau nak compare amalan dengan sahabat dia orang lebih hebat dia orang semayang sunat, ibu-ibu khatam kurahan satu hari berkali puasa, semua hidup tabi'in ni, amalan ni ibadat ni, tapi satu tabi'in pun nak, nak, nak menyamai dengan habuk tapak kaki sahabat pun tak sampai tak sampai Sahabat ni orang yang buat pengorbanan untuk sebarkan agama Allah ni seluruh dunia Kalau tak, kita ni tak sembah batu ke, sembah topekong apa, tak tahu Kalau dia orang duduk je kat Mekah Matinah tu kan Semayang kat Mekah 100 ribu pahala kada-kada Semayang kat Matinah 50 ribu pahala kada-kada Buat apa nak pergi jauh-jauh dunia, tinggalkan Tapi dia sudah akan tanggungjawab untuk sebarkan agama tu lebih penting jadi disebabkan itulah Allah reda pada mereka Dan mereka reda pada Allah Saya Allah klaim lagi dalam Al-Quran kan R.A. Bukan sebab semayang dia Bukan sebab ibadat dia Sebab dia mengajak manusia Kenal Allah Mengajak manusia kepada Islam Satu tanggungjawab yang sangat-sangat besar InsyaAllah Mudah-mudahan faham lah Bukanlah perumat hati kan Tapi disebalik itu tanggungjawab kita sebagai umat Nabi itu Sangat besar lah. Nabi nanti dekat Telaga Kausar Orang yang paling hampir dengan Nabi ni lah Orang yang berbakat di sahabat-sahabat Dan orang yang buat sama dengan Apa yang sahabat buat Fikir untuk seluruh alam Fikir untuk seluruh umat InsyaAllah nah, Hadis tu ada kan Satu Ketika Allah nak turunkan azab ke satu tempat Tapi masa malaikat kata ya, Wahai Allah di kampung tu Ada satu orang yang kuat ibadat satu saat pun tidak pernah lupa kepada kau kata bersikir dari badan Allah kata dia dulu pun tahu. dia dulu kau, tuan ke azab kat dia dulu pasal apa? dia tak ada fikir langsung dahi dia tak berkerut langsung pun memikirkan keadaan rumah yang beragulan kampung tu, dia tak beruli dia beruli dari diri dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia. tuan ke azab kat atas dia tu. adalah hadis tu jadi kita ada tanggungjawab besar kan So Nabi akan tanya Kau semayang kan eh? Kau se belajar ilmu Kau boleh cuba Umat aku kalau waktu tak semayang Apa yang kau buat? Waktu Ramai umat aku yang tak semayang Apa yang kau buat? Kau jawab lah. Saya keluar 3 hari Nabi <laughs> Saya keluar 4 bulan Okey lah tu Sikit-sikit kan Sepatutnya kita kena Bagi-bagilah bagi, -bagi lah masa Faham kan? Eh? Macam sedikit mukallimah. Ah. Auzubillahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nastaiinu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Rasulullah SAW Man salaka tarifan galtan sufi alman Saharullahulahu tarifan ira jenna Al-Quran Rasulullah SAW Sebelum tu Najis semua faham eh Kesimpulan untuk Najis, Najis ada tiga mualaza anjing dan babi muhaffafa air kencing bayi lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun yang hanya minum susu ibu itu satu je kemudian yang ketiga mutawassitah eh, macam pertengahan yang selain menggelah lah eh, air kencing, tai, darah, Nana, bangkai yang terlebihaskan panjanglah dilepas itu kesimpulan dia eh. Okay, masuklah. Najis yang dua <tuh> itu basic-basic tu kena dah kira, kita kena dah dalam pada dalam hurayan hurai ni macam yang pas, dalam satu ini yang peneng peneng lah tu lah itu. Abang penting pembahagian najis tiga tu kena apa macam mana pembahagian jenis air tu ada empat <tuh> hingga tentang bekas-bekas tu. Kemudian tentang majlis tu kena basic dia, matan tu kena hafal lah. Tiga jenis majlis. Kemudian cara-cara untuk menghilangkan tiga jenis majlis sebegul. Jadi Muhammad Al-Azhar macam cara nak hilangkan dia. Nabi Muhammad Sertan macam mana, mana. muhafafah macam mana. Kena tahu lah tu. Saya anggap semua dah faham kan. Buat majlis, buat majlis. Okay. Semua. Oh. Okay. Dah saya nak tanya lagi. Oke, okay, kena set. Kenak lagi. Kenak lagi. Okay. Okay. Tokey ni berapa anak? anak lagi. Ha, Haji. Di sini. 3 ni kuatlah. Baik, macam ni. Kan ingat saya kata kan. Ninggal. 3 ni kuat saya saya kawin umur lagi. 33 darah dan dana luka membersihkan secara kepada. Dan asing dan perkembangan. Isaratnya supaya darah orang dan juga tidak mengalami tempat-tempat itu macam darah kat jerawat tu kan ataupun luka. Jadi benda tu dah tak kena buat-buatlah. Tak kena tunggu luka baik buat semayang kan.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 dia maafkanlah Dia najis juga Tapi tak di, dianggap sebagai <coughs> Najis lah Yang mana yang Membuat dengan kita, kita dia Tak boleh semayang Nak tunggu luka tu baik Tak tahu lah kan? Jadi tu macam Tengah terluka agak ada kering Dia tak mengalir dah Boleh kita semayang Faham Lagi al istinjau wa al 54 Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentera lelaki ni ada dua, satu ustaz baca, satu pergi. Anak boleh pun boleh baca. Dan ustaz ada yang boleh ni mendengar. Ada yang volunteer? Ha. Ada? Baca je, baca Nanti saya terangkan Ada? Hah? Macam mana? Pakai mic lah nak bagi orang dengar <laughs> Dua sistem tuan lagi ni Ustaz baca yang dia dengar Ataupun salah seorang orang ni Buna baca, Ustaz dan yang lain mendengar Lepas tu Ustaz jelaskan Siapa yang jangan rasa jangan gantuk-gantuk sikit tu Bila saya baca lah saya Langkah pertama Jadi ustaz tu dah ada itu. Tidak, Tidak, baca sikit -sikit. Betul, terang. Tidak, Tak ada, baca sikit-sikit je Betul tu terang Eh, toke Bismillah Toke banyak senyong-nyong Bismillah sampai. Bismillah. Isi jah dan adab adamnya Berarti isi jah Ialah menghilangkan najis Atau mengurangkannya Daripada tempat keluar kencing Atau air besar Perkataan disinjak diambil daripada perkataan an Najah, iaitu selamat dan terhindar daripada penyakit atau diambil daripada perkataan An-Najwa iaitu tanah yang tinggi atau daripada perkataan an Naj, iaitu sesuatu yang keluar daripada lubur. ia dinamakan dengan disinjak di sisi syarat kerana orang yang bersinjak berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan Yataan, Pada pergiasannya ia dilakukan di tempat yang tertutup seperti di belakang tanah yang tinggi dan seumpamanya Hukumnya adalah wajib, garisnya adalah dilihat dari hadis hadithullah SAW dalam perbahasan dan muraya ini nanti Jazakallah khair Istinjak eh Familiar kok istilah ni Familiar eh saya baru first time dengar istinjak kalau yang baru first time dengar istinjak <coughs> <coughs> semua dah ada <coughs> istinjak dari bahasa Arab lah. kalau dalam bahasa Melayunya menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar kencing atau air besar Maksudnya dua jalan lah Depan dan belakang Ternama ni istinjak hmm. Menghilangkan najis Atau mengurangkannya Daripada tempat keluar Air kencing atau air besar Jadi perkataan istinjak tu diambil daripada perkataan Najar ni asal-usul dari segi perkataan Bahasa orang lah, Najar iaitu selamat dan terhibur, terhindar daripada penyakit atau diambil daripada perkataan An-Najwa Iaitu tanah yang tinggi atau daripada perkataan An-Najwa Iaitu satu yang keluar daripada dubur Dalam bahasa Arab, dubur tu yang belakang Kalau yang berdepan tu kubul Kubul yang di depan, dubur yang di belakang Dia dinamakan istinja di sisi syarak kerana orang yang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Hmm. satu nikmat tu kan tak dapat sembunyi roang dulu. Pada kebiasaannya ia dilakukan di tempat yang tertutup seperti di belakang tanah yang tinggi dan sempurna. Zaman dulu memang tak ada orang Buat tandas dalam rumah Jadi rumah tu yang masalah Satu tahun tanya dalam tu Makroh ambil apa Ambil hudu dalam bilik air Dalam bilik air itu ada tandas Zaman dulu Zaman ni tidak sekali-kali Menyambungkan bumbung Baitul Khalak tu Bumbung tandas tu dengan bumbung rumah tu Tak mungkin lah Rumah syaitan nak sambung dengan rumah kita tapi hari ini Yahudi Nasani dia punya pandai dia buat rumah semua manusia, semua rumah syaitan dalam rumah manusia. Betul? Zaman dulu sejauh-jauh yang mungkin kalau boleh dia buat tandas daripada rumah. Paling-paling pun bumbung tandas tu takkan bersambung dengan bumbung rumah kita. Sekarang dalam rumah kita dan dalam bilik kita buat dia tandas. Bila syaitan syaitannya dengan lari surat tandas, dengan tangga sebenarnya rumah kita mana dia tak lagi jauh kan dalam tu ke tak nampak kita sebenarnya kita nak kembali kepada, kepada zaman Nabi yang asal memang susah sangat payahlah tak ada buat apa, apa sebab tu berlakunya satu apa kadang-kadang orang tu terpikir macam seolah-olah mustahil nak cari wali-wali Allah nak cari orang yang tutup macam sahabat tapi ini susah bersama dalam rumah syaitan dalam rumah kita kita nak jadi wali je dia orang tu akan, bukan haram masalahnya bukong ok semua dari segi ni lah dari segi apa sunnah ataupun adab tertib bayanglah rumah syaitan kita buat dalam rumah kita letak dalam rumah kita, tak dalam bilik kita. Orang zaman dulu tak mungkin bumbung tandas tu bersambung dengan bumbung rumah kita, tak mungkin. Boleh banyak sejauh-jauhnya mungkin. Generasi di situ nak. Ha, nampak tu, seperti di belakang tanah yang tinggi dan seumpamanya. Nah, dulu orang zaman dulu dia akan pergi cari tempat yang iyalah lautan ke ataupun di sebalik tanah yang tinggi bukit kan. Yang, yang jauh daripada orang ramai. Dah dulu. Sekarang tak ya kan. Paham rumah kampung eh dah siapa duk kampung? Okeylah. Yang biasa isu cerita-cerita nak duduk kat kampung, nak nak buat rumah tu, kalau boleh jangan sambung kena lah, kan. Eh. Umbur tandas tu dengan rumah kita. Salah. kita beli rumah masuk kan tak apa bawa pun sebab semua mengislamkan syaitan dulu, dulu. <laughs> macam nabi kan sahabat tanya engkau pun ada syaitan ke Nabi kata dia tapi aku syaitan dah lah <coughs> okey terus kat ada uh, hukumnya adalah wajib hukum adalah wajib Bentuk kalau waktu tak perlu kencing, tak perlu lega, betul Dan tak sah untuk ini semayang. Dalilnya dapat dilihat melalui hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW dalam perbahasan yang berayang nanti. Terus, next. Siapa rasa nak baca boleh datang depan Benda yang boleh dibuat istinjak Harus bersinjak dengan air mutlak Ia merupakan hukum asal dalam menyucikan najis Dan harus juga bersinjak menggunakan semua benda yang keras lagi kesat Yang boleh menghilangkan najis seperti batu, daun dan seumpamanya Cara yang paling akhidat adalah bersinjak dengan batu dan seumpamanya terlebih dahulu Kemudian menggunakan air ini kerana batu boleh menghilangkan zat atau air najis tersebut dan air yang digunakan selepasnya pula akan menghilangkan kesan kesannya tanpa bercampur dengan zat najis tersebut. Sekiranya ia hanya ingin menggunakan salah satu daripada keduanya, maka menggunakan air sahaja adalah lebih abdal, iaitu utama kerana ia menghilangkan zat dan kesan najis berlainan dengan yang selain daripadanya. Yang ini hanya menghilangkan zat ni Sekarang ni pembahasan Mereka ni Benda-benda yang bundih dipakai untuk dibuat setinjak Maksudnya secara simple Nak pakai apa kalau nak basuh kencing saya berak ha, Itu bahasa paling kasar dan simple Maksudnya apa yang boleh dipakai, apa yang tidak dipakai untuk mem mem Membersihkan diri daripada buah yang kecil dan buah yang besar lah, kencing dan merah Jadi hukumnya harus beriksinja dengan air mutlak Mesti ya. Kalau bukan air mutlak tak sah Air mustaham tak boleh, air yang lain semua tak boleh ia merupakan hukum asal dalam menyucikan najis dan harus juga bersinjak menggunakan semua benda yang keras lagi kesat yang boleh mengenangkan najis seperti batu daun kesengkuannya tak ada air, <coughs> dia pakai batu daun, benda yang keras sama sekarang tisu lah. tisu tu dah digantikan dengan batu lah. tisu jenis special, tisu tandas tu dia tak sama dengan tisu muka lain sikit tisu muka dia nubuh kan ha, itu tak boleh kicil dia tisu yang tandas tu yang roll, gulung tu dia special dibuat kesat maksud dia untuk menghilangkan ainun Najasah zat Najis tu untuk hilang kan? tisu dia sebaik-baiknya bawa tisu pergi tandas ataupun sekarang dah sediakan kan tisu ke tandas dan seumpamanya maksudnya tisu lah lama Cara yang paling afraat adalah berseja dengan batu dan sumpah banyak Terlebih dahulu Kemudian menggunakan air Mula-mula pakai tisu lepas tu Berbasuh dengan air Sebab apa? Dia kadang-kadang dia ada belen-belen dengan situ kan Jadi kalau kita pakai air terus Kadang-kadang kita tanpa kita sendiri Tangan kita dah landing dulu Kan? Bila tangan kita landing dulu Jadi jari kita tu dah menyentuh najis dan ada hukum melemuri Badan Ataupun menyentuh najis dengan sengaja Hukum dah ha'af -ha. Tapi ini bukan sengajalah Nak membersihkan Boleh Tapi kan lebih baik Kalau kita buang dulu Aina melajasah tu Lepas tu tinggal Kesan-kesan je -kesan Baru kita pakai air Lepas tu dia jadi Afdal terbaik Pakai tisu dulu Atau batu Sanggup pakai batu-batu lepas, lepas tu Baru pakai air masalah nanti bucuan ni bucuan pakai batu bayangkan. <tuh> dia tisu lap dulu depan maklah. Dan tisu ni dia ada keistimewaan dia, dia boleh menyerap. Kalau yang bagian depan tu kita letak je tisu dekat depan tu dia akan serap yang kat dalam skrin. itu kelebihan tisu. Apalagi orang jenes ada server dipanggil apa? Macam paip pun paip rosak dia punya apa? dah lawas ha, itu letak tisu kat situ baru beri sikit nanti dia begitu ada ada. Kan? dia boleh sedut tisu ni dia absorb air tu lah kan? yang belen-belen kat dalam lepas tu dia sampai itu afdal ini kerana kenal batu ataupun tisu boleh menghilangkan zat atau air dengan Air najis tersebut dan air yang digunakan Selepasnya pula akan menghilangkan Kesan-kesan tanpa bercampur Dengan zat najis tersebut Itu yang terbaik Sekiranya yang ingin Menggunakan salah satu daripada keduanya Nak pilih salah satu Ataupun memang ada salah satu je, Tak ada air misalnya kan, Ataupun ada air je Batu tak ada, tisu tak ada Maka menggunakan air sahaja Adalah lebih aftar Kalau ada air, air lebih aftar lah daripada menggunakan batu ataupun tisu kerana ia menghilangkan zat dan kesan najis kalau pakai pipe tu tembak dulu lah Belum, sebelum nak letak dinding tangan jari tu tembak tu dulu berlipir baru besok eh? jadi nantikan kuning maka menggunakan air sahaja adalah lebih abdol lebih utama kerana ia menghilangkan zat dan kesan najis Berlainan dengan yang selebihnya. Daripada ini iaitu Batu tisu hanya menghilangkan zat Kalau pakai tisu ni Hilang juga Dengan ini tapi bau insya Allah tak hilang pun Bau dia akan ada Air akan dengan akan hilangkan semua Terus Ada yang nak baca? Berhenti Haa Kira-kira ia hanya menggunakan batu atau seumpamanya Maka diisyaratkan benda yang digunakan itu adalah kering Dan dia digunakan sebelum najis yang keluar daripada kumbul dan kumbul itu menjadi kering Dan diisyaratkan juga najis yang keluar itu tidak melewati Atau mengalir keluar daripada papan tunggung atau kepala zakar Dan tempat keluar kencing orang perempuan juga disyaratkan najis tersebut tidak berpindah daripada tempat terkena najis ketika ia keluar. Begitu juga disyaratkan bilangan batu atau benda-benda lain yang boleh dibuat istinja tidak kurang daripada tiga biji dan sekiranya masih bencang bersih, maka ditambah bilangannya dan disunatkan menggunakannya dengan bilangan yang ganjil seperti 5, 7 dan sebagainya. Izinkanlah. Ya, bukan apa, saya baca ni mungkin ayah eh, mai tak kahwin kan. Jadi eh. yang belakang tu dengar suara dia dekatlah tu bolehlah <laughs> tuan. Jadi sekiranya ia hanya menggunakan batu atau seumpamanya maka dicarakan benda yang guna itu mestilah adalah kering kan ia digunakan sebelum se digunakan sebelum najis yang keluar daripada tubuh dan tubuh itu menjadi kering kalau dah kering tak dipakai batu lah kena pakai air sebab kalau dah kering nanti kan kalau nak tenyak-tenyak pakai batu dia berdarah-darah faham kan eh? selagi belum kering boleh pakai batu ataupun benda-benda kesat lah kalau dah kering nanti bayar sikit lah sebenarnya tenyek lagi kan kedua lain pula, anak merah, darah pula dah susah <coughs> dan diisyarankan juga, najis yang keluar itu tidak melewati temari keluar daripada papan bunga atau keperdekatan dan tempat keluar kencing rupa, maknanya dia tak bersepak-sepak, dia tak cirit-pirit dia tak apa, kalau cirit-pirit dia kan dia berhenti dia skated, ber, dia, skater, dia apa, macam बस lega atas kebaran apa bahasa yang sesuai? Ha? Kedabu. Kedabu. Wawancara ni malangnya dia benda ni kita kena fikir anak kita nak salai lampin misalnya. Ha jangan pergi kita saja. Anak kita kan nak salai pakai kampus lagi kan? Kita buka-buka members -buka kan benda tu jadi Bersipa-sepak kan Ataupun orang tu kita, mak kita yang sakit Esok nanti dia Kalau yang ada kes ni tu Kita buat bantuan orang lain misalnya kan Yang pakai pempur saya pakai ni Nanti dia akan bersipa-sipa lah. Masa dekat situ Kena pakai air lah. Mesti kena air Sebab benda tu dah, dah tak boleh Tak boleh nak handle lah Bila dia, dia, dia, dia bersipa batu Lepas tu sahaja Itu apa ni, terkeluar daripada papan bunggung atau kepala zakar dan tempat keluar kencing bagi perempuan Itu syaratnya Juga disyaratkan najis tersebut tidak berpindah daripada tempat terkenaan najis, najis ketika ia keluar juga disyarat, disyaratkan Najis tersebut tidak berpindah Daripada tempat terkenanya Najis ketika Keluar dia Sama je tak? Hmm? Ha. Tidak berpindah Daripada tempat terkenanya Najis ketika Ia keluar Haa sama ya? Eh? Ada yang fakih di sini? Mungkin dia dapat idea Bukan besar, masa so, dia macam ni Silakan, dia tahu bersalah lah InsyaAllah Macam mana? Tak saya rasa Masa dia macam ni lah ha. Silakan, dia akan ha. <coughs> Ada idea? <coughs> dia ulama-ulama macam imam Syafi'i buat majlis yang malih, majlis yang datang pun ramai-ramai besar juga. Jadi dia akan tanya pendapat pendapat. Saya pun dengan orang level sama ya. Mungkin ada yang lebih besar saya kan. Ah, bolehlah nak bagi satu dua pendapat. Sekadar tiba-tiba mentor Allah Allah bagi ilham kepada orang kan. Ah, sudah Sheikh Samir. Samirul Fahmi. saran, acest naja tu tidak berpindah pada tempat kan, mungkin dia merecek kena tempat lain kan, kena kat perga ke kena tempat lain lah, termasuk lah Mana kita kena guna air lah kalau gunakan batu mungkin, kat 10 biji batu 10 biji tak habis-habis -be, kan celet sini, celet sana, celet sini dia pakai air senang kan, 10 jiru je semua tempat, dia hilang kan? Dan lagi yang lain Faham kan Kesimpulan dia kat situ macam tu lah air dan Batu atau kapas Tapi kalau nak pakai salah satu Lebih afdol air saja. Dan kalau nak pakai Batu saja ada syarat-syarat lah. Nak pakai Batu saja ada syarat-syarat lah. Kalau kering tak boleh kalau boleh pergi dari tempat tu tak boleh Kalau berpindah Dari tempat yang pulau tu Namanya dia kena tempat lempar dia pun tak boleh Kena pekat Jadi sebaik-baiknya pekat air lah ya? Tenang Tengah Dia ya, hujan ya, sikit Banyak Allahumma ma'asai bad Doa Tua dulu. Al-Bukhari dan Muslim telah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu diperkatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunul falaq fa'hlu ana wa ula'a nahwi idarah nahwi idawatan min ma'in mu'anazatan laysa bi l Ketika Umar bin masuk ke dalam tandas dan aku bersama seorang budak yang sebaya denganku membawa sebekas kecil air dan sejenis besi yang pendek dan lubang untuk seseorang sana beristinja dengan air. Sebenarlah Al-Bukhari dan Taimiyah telah meriwayatkan daripada Ibu Masukkan Allah wahyu bahwa beliau berkata: Atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Muhammad ini Ain Adiaw bila hari hajar. Nabi Sallallahu Shallallahu Alaihi datang ke tempat yang rendah. Dia ini untuk kado hajat Lalu begini menyuruh aku mendatangkan kepadanya tiga biji batu. Abu Daud dan lainnya telah merakamkan berbunyi: Ain Syara Allah wahyu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata: Apabila seseorang kamu pergi ke tempat kado hajat maka hendalah ia membawa bersamanya Tiga biji batu untuk ia berisik. Dengannya sesungguhnya ia telah memadai. Abu Dawood, Al-Imi dan Namaja dalam perlawakan daripada Abu Hurairah, Baru, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa penghida bersabda ayat ini diturunkan kepada penduduk Yang itu firman Allah Taala yang bermaksud di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang yang bersih. Baginya sangat-sangat menambah mereka itu berisinya dengan menggunakan air lalu diturunkan kepada mereka air ini. Imam Hussain telah meraihkan daripada Salman al-Jawamu daripada Rasulullah S.A.W. bahawa mengidah bersabda Janganlah seseorang kamu Buat istinja kurang daripada Tiga biji batu Al-Bukhari dan Muslim telah meraihkan daripada Muhammad al-Jawamu daripada Rasulullah S.A.W. bersabda Dan sesiapa yang menyapu Menggunakan batu-batu kecil Yang ini boleh istidak, ia Ia ganjilkan bilangannya Dan nama tak bersyafi Wajib tiga Tiga biji batu, wajib tak boleh satu Dua Jadi baguslah kita ni dia bagi hadis kan Alil Daripada Nabi Shamsala Hadis ni Dia lebih Kuat lah Lebih berkesan daripada Ibarat-ibarat Dalam kita kita kekal ni Tak sama Kalau kita dengar hadis dengan Dengar Ibarat ataupun bagi macam mana Kata-kata lah. dalam kitab-kitab apa jadilah? Maka hadis tu lebih berkesan. Kebanyakan kita ada hadis. Tapi kita ni special gitulah dia, lah, dia bagi hadis. Jadi kita dapat tahu dalil dia dan juga kita pada masa yang sama kita mendengar hadis. Jadi kita dengar hadis Nabi dia akan mengumpulkan hadisnya. Cangkat tu Di Macam mana nak basuh tilam yang terkena air kencing Yang mana tilam tersebut telah bapa -bapa berespan Dan menyerap air kencing tersebut Boleh bau <INESh Words> Ya kita kena ambil air Ambil air, tuang dekat Bahagian yang terkena air kencing tu. Kalau yang pula air Kalau najis macam tayi ke Buang lah, air tu Kemudian, tuang air Kalau ketidang tu boleh meresap air kencing Berarti dia boleh meresap air Tuang air kat bahagian ketidang tu Kalau ada kemungkinan Untuk berah-berah Kalau tak ada kemungkinan untuk berah Tuang sampai agak-agak Dia apa? Dia Menggantikan air kencing tu lah Kemudian jemur Sekali, dua kali, tiga kali Lepas tu jemur, kering, tuang lagi Kering, jemur, tuang lagi, tiga Itu je kapet Kalau kena air kencing Tuang air macam tu Nak perah kapet memang tak boleh lah kan Perah kan Tuang air agak-agak macam Air tu pun dah, macam menolak air kencing tu Keluar dari kapet tu, jemur Kemudian buat lagi, ulang tiga kali buat dia special case dia pukul sekali eh? Ngayang, tapi dengan kena kapek ke dalam ni kemungkinan untuk kita pastikan buat, dia hilang betul-betul bau warna rasa tu tak pasti Pasal dia kan macam span kain menyerap jadi tiga kali kena buat yang tu keluang air sampai rasa-rasa air kainan pukul hilang kemudian jemuk dah kering buat sekali lagi tiga kali sebab tu taklah Allah juga pula dia dah pusing Benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinjak. Tidak sah beristinjak dengan benda-benda yang najis atau yang terkena najis kerana ia kerana boleh jadi ia akan menambahkan lagi kesan najis yang sepatutnya dikurangkan. Nah, ini tak boleh nak nak menghilangkan najis pakai najis tak boleh ya. Macam mana tu? Nanti saya akan banyak. Al-Bukhari telah meriwayatkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa'amarni amaranī an ātiyahu bi thalāthih hajarin, fa wajattu hajrayn wal tamastu ath-thālith fa lam ajidhu fa akhadhtu raustatan fa biha fa akhadha al wal alqa raustata wa qala riksun." Nabi Salah telah datang ke tempat hajat dan menyuruh aku membawa tiga biji batu kepadanya aku hanya dapati dua biji batu dan aku cari yang ketiga tetapi tidak mendapatinya kemudian aku mengambil tahi binatang dan bawa kepadanya lalu benda menggunakan dua biji batu tersebut dan membuang najis itu saya bergetik ini adalah najis tahi binatang pun tahi unta yang dah kering tahi lembu pun yang dah kering ini kan kan macam batu tu jadi cair-cair tak Ada dua je Padahal masih Kita nampak ada macam batu Tapi bukan batu lah Yang nak kering keras kan ha, Dia bawa Tapi nanti tak pakai benda tu Dia buang Haram beristijak dengan makanan Yang dimakan oleh Anak Adam Manusia lah Seperti roti dan sebagainya ha, Ini kau majar <tuh> Tapi Kita kena fikirkan ambil roti sapu buang gam kan? tentu selayan. Dia ada macam kemain-kainan kita pakai benda-benda yang nak pakai benda lebih ada sikit macam kan itu melekat sikit makananlah tu tak boleh. Kalau datang ambil roti naknya orang tak buat dulu kan. Macam kita cari-cari benda kita angkat isu tu ada melekat ada macam makanan-makanan sikit terlebih yang itu kena bersihkan dulu. Faham? Ah, ada tisu, ada sos Petih Haa Cara pakai haa Ada punsul makanan sebenarnya, jangan pakai Jangan pakai haa Dan juga yang dimakan oleh jin Seperti tulang Haa, tak boleh pakai tulang Tulang pun dia batu keras ya, kan? tapi tak boleh pakai sebagai makanan jin Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Muhasib radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda telah datang kepadaku jin yang memanggil lalu aku pergi bersamanya dan aku membaca al-Quran kepada mereka Ibnu Muhasib telah menceritakan lagi dan mereka itu pun meminta bekalan lalu baginda menjawab bagi kamu semua tulang yang disebut di atasnya nama Allah. Ia berada di tangan-tangan kamu dalam keadaan daging yang lebih banyak dan juga tahi-tahi binatang menjadi makanan kepada binatang-binatang kamu. Dan Rasulullah azza wa kepada kami, yang ini para sahabat, maka janganlah kamu beristinja dengan kedua-duanya kerana ia adalah makanan saudara-saudara kamu, burung enci, atau tai kring dengan tulang tak boleh beristinja. Itu makanan jin dengan makanan binatang jin. Menurut termizi Janganlah kamu beristinja dengan Tahi binatang dan tulang Sesungguhnya ia adalah bekalan atau makanan Saudara-saudara kamu daripada jin Sedara kita Wah Jin lah <coughs> Apabila makanan jin diharamkan Maka makanan manusia Adalah lebih utama diharamkan Fiasan ni kias, eh. Bila Nabi menghalang kita makan boleh izinjak dengan makanan jin, Bermana makanan manusia tu lebih utama lagi. Kita nama kias. Tak ada ya tak begitu kan. Kat sini janganlah kamu dicerjak dengan menggunakan makanan. Tak begitu kan? Maknanya tidak ada dalil yang sore mengatakan jangan berjinak dengan makanan. Tapi ufubahak ulama' yang, yang pakir baru Daripada hadis yang nanti larang Menggunakan tulang iaitu merupakan makanan jin Maka dia pun Habis itu dia dapat keluarkan hukum mesti membuat hukum Makanan manusia apa lagi? Nampak? Itu kias, itu dah selama' Setelah kita pun ni tak terfikir kan? Oh, hadis ni cerita pasal Jangan pakai tulang saja Tak boleh Buka hak dia tengok ada isu, dia macam-macam nampak Oh, daripada di sini berarti makanan tak boleh pakai Jin yang makanan tak boleh pakai, apa lagi dalam makanan manusia Maka dia pun buah hukum Mengharap pakai makanan Faham kan? Apabila makanan, nah, maka makanan jin diharamkan, maka makanan manusia adalah Terutama diharamkan Haram bersinjak dengan sesuatu yang dihormati. Seperti anggota-anggota hewan yang bersambung dengannya seperti tangan dan kakinya. Allah, Allah. Ada kucing yang ada. ada. <laughs> Lebih lagi, lebih lebih lagi anggota manusia, kerana perbuatan tersebut pelanggaran kemuliaannya Pinjam tangan kau. -tang. Sekiranya bahagian Haiwan tu tercerai daripada Badannya dan ia adalah suci seperti bulu binatang yang dimakan dagingnya dan kulit bangka yang terliti sama, maka harus digelengkung berjajar. Mana ini budaya yang boleh? yang terpisah lah, bulu ayam yang dah terpisah boleh, apa saja bulu lah yang, yang mana binatang tu halal dimakan bulu dia dekat ataupun kulit yang sudah disama maka boleh digunakan tu sejak sejak tu soalan? setanjang okay. ni buat nampak macam remeh jadi ni terpaksa sebelah lah tengok remeh kat remeh antar-antar polisi cinja dan qada hajar di sana terdapat adab-adab yang dituntut di atas setiap muslim supaya melakukannya ketika pada hajar dan cinja ada benda tersebut ialah yang pertama berkaitan dengan tempat mendirikan hajat ketika membuang air kecil atau besar dia hendaklah menjauhi tempat-tempat berikut yang pertama Jalan orang ramai Atau tempat mereka duduk atau berkumpul Kerana ia boleh, boleh menyakitkan hati Jangan berak kencing tengah jalan Jangan berak kencing tempat Orang yang duduk Kumpul kat situ Jadi kat rumah flat ni banyak kat tangga Aduh tak, tak tahulah tempat ke apa ke kan Tangga juga ada tiba ya Imam Muslim dalam rekannya pada Abu Hurairah radhiallahu anhu bahawa Nabi sedang berfikir, ittakul al laani, ittakul laani, Qalu wa man laa nanii, kaulu yang telah, yang telah dalam jalan manusia, atau dalam dalam Fi zillihim Takutlah kamu kepada dua perkara yang membawa kepada dalam pada saat bertanya apakah dua perkataan tersebut Rasulullah menjawab Orang yang membuang air besar Yang dimenakan hajat ni di tempat laluan orang ramai Atau tempat mereka berteduh Habis lah Yang kedua Dalam lubang pada tanah atau dinding Dan seumpamanya kerana ia akan menghasilkan perkara-perkara yang menyakitkan Kemu kemungkinan di dalam lubang tersebut terdapat binatang yang berbisa seperti kala jengking atau ular lalu ia keluar dan menyakitkannya kadang-kadang hmm, <laughs> terdapat di dalamnya haiwan yang lemah maka ia boleh menyakitkan binatang tersebut semua kemungkinan sebagainya tak boleh Abu Dawud Alhamdulillahirrahmanirrahim Daripada Rasulullah bin Sarjiz Berkata Naha Rasulullah Ayubala Fil Khujri Nabi SAW Melarang daripada Kencing dalam lubang Iaitu lubang pada tanah Dinding tak boleh bersapa Dinding dia percik Jangan Kat dinding dia Terpercik lah kita berkita balik kan Nak habis Habis yang ketiga di bawah pokok yang berbuah lagi memelihara buah tersebut daripada tercemar ketika duruknya sama ada buah tersebut dimakan atau dia memberi manfaat dengannya. Ini supaya perasaan seorang sama seperti gigi kan, bawah pokok durian dia, dia, dia kan, bawah pokok kelapa dia, bawah pokok tu kan di batang. pokok, tengok pokok kena pokok yang tidak diambil manfaat oleh buahnya, bolehlah. Dan juga dengan pokok tempat orang betul-betul Maksudnya boleh Ada orang kan dia Tani-tani pegebun dia ada pot dia kan. Tak rehat kan dia pergi Wah pokok besar tu kan Tidur je tu Tak tahu nak tanya tidur Tak macam je Tak boleh Adap kan eh. Yang keempat air dan tenang bertakung Ini kerana jiwa manusia akan masih Dengan air tersebut Sekalipun air itu banyak Dan najis tersebut tidak maksud Ranjeerrho tidak <coughs> merubah rasa bau dan warna air yang tenang yang bertakung ini kerana jiwa manusia akan berasa jijik dengan air tersebut sekalipun air itu banyak dan najis tersebut tidak merubah rasa bau dan warnanya ataupun air itu akan dibuang begitu saja jika tadi itu mengubahnya air lebih dua kolah masuk najis tidak berubah bau warna dan rasa hukumnya yang telah boleh dipakai untuk berudu Menghilangkan najis menghilangkan hadas Minum makan dan sebagainya Tapi kalau kau pergi tengok kat tolam tu kan Walaupun lebih dua kolam tengok kat bawang tu kan Ish yang kenal dia Sanggup kau nak ambil buku, Sanggup kau nak minum air udu Dengan jiwa manusia akan merasa jijik dengan air tersebut Jadi janganlah kita buang air tempat air yang bertakung Larangan ini juga termasuk pada air yang kurang dari dua gelas. Kalau air yang kurang dua gelas, tujuh naja, matang najis. Imam Muslim dan lainnya telah meringkaskan daripada Jabir radhiallahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nahu Naha Ayubala Filma Irrokit. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang kencing dalam air yang bertakung air tenang. Hadis Membuang air besar adalah lebih teruk keadaannya dan lebih utama najis ia dilarang larangan di sini adalah dengan makna makruh tetapi Imam Nawawi telah berlewatkan bahawa yang bermi makna haram yang menurut Imam Nawawi larangan tu haram. Sekarang macam kita makruh larangan tu, tak boleh memang talebih ada dekat buku-buku dalam air kolam tu, larangan-larangan semua tu makruh umum ni, tapi Imam Nawawi kata haram. Yang kedua Berkaitan dengan cara masuk ke tempat katahaja -kata dan keluar daripadanya. Disunahkan kepada orang yang katahaja supaya melangkah dengan kaki kiri ketika masuk dan dengan kaki kanan ketika keluar. Ini kerana itulah tempat yang layak untuk tempat-tempat kotor dan najis. Jadi dan jangan ia membawa perkataan yang menyebut nama Allah dan juga namanya yang lain. Masuk kaki kiri keluar kaki kanan, jangan bawa notar-notar tulisan-tulisan cincin-cincin, baju-baju, kopiah al-sulam ke apa saja yang ada nama Allah. Dalam handphone kalau boleh dekat kalau dekat, dia punya interface ke apa dia? Interface ya? apa dia? punya tu punlah ada kesepilahan ke apa ke. Maknanya jangan bawa masalah kan. Haa. Nak baca doa Disunatkan juga baca zikir dan doa-doa yang telah Habib dari Rasulullah sana ketika masuk tandas dan keluar tandas Doa ketika masuk tandas ialah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is Dia dalam hadis tu Iza dakhalal baita atau Iza dakhalal khala Hadis Dakhala ni fi'al mazih Fial yang sudah pasal lah. Sekiranya kamu sudah masuk tandas Bacalah doa ini Jadi Mazat Imam Malik kata Tak masuk pun boleh baca Sebab dipaham daripada lafaz dahola Fial madri Tak boleh Tapi ulama' buat Nak baca doa sebelum melangkah masuk Ke dalam tandas Walaupun hadis itu kata Apabila kamu sudah masuk Sesera tapi ulamak kata fe'al Madi Tidak semestinya bermakna sudah. Dia ada tiga jenis fe'al Madi Yang bermakna takkit Ataupun bermakna Apa ni sebelum Qaduqam hati solat Qaduqam hati solat Aku baca nama tu faham lah Qaduqam kan Sungguh telahpun Terdirinya solat Sungguh telah pun terdirinya solat Belum-belum sebenarnya orang ini Baru nak kamat Tapi dalam kamat lafaz dia pun kau mat Kau mat tu fi'al mati Belum sembayang hari pun Ataupun dalam Quran kata Iza kumtum ilas salah Faksilu jubakum Kumtum tu fi'al mati Fi'al pasten Apabila kamu telah berdiri untuk sembayang Maka Ambil dah udu Semungka kata kan ambil udu sebelum itu Jadi Kat situ Orang-orang jawab Kepada mazhab maliki Kata Walaupun nafaz tu Iza dakhalal khala Fazi tu kan? Maka sebelum bermanais sebelum kalau dah melangkah tak boleh baca nak baca juga dalam hati jangan dilafazkan nak lagi lagi keluar balik baca masuk balik faham eh apa semua Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khatha'ith apa faham nah dia doa Ada dua jenis Satu doa masluna Doa Apa ni Munajat Biasanya doa-doa maslun ni Doa-doa harian Makan, minum Masuk tanda-gol tanda Tak perlu angkat tangan Sebagai ulama kata Tak perlu angkat tangan Tapi boleh juga angkat tangan Tapi biasanya doa, doa yang Angkat tangan ni Doa Munajat Doa lepas mayam Lepas istikahara Doa ke jenis Dalam latihan majlis tu Ataupun untuk tuah itu doa menajat, minta ajat, panjang-panjang doa ni kan? Ha, itu angkat tangan sunnah. Kalau doa mas nunah, setengah lama kita tak perlu angkat tangan dan nak angkat tangan mendakwal. Namakan makan, Allah mubarak, Allah mubarak, Allah mubarak, tak payah mendakwal. Baca je kan? Okey, Ini angkat pun mendakwal. Ini yeah. maksud tandas ni kan? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim oh, pun Boleh tapi biasanya doa masjid ini no, Caranya angkat tangan lah Doa masjid ini doa khariyat lah, Kemeraan, kemeraan masuk masjid, masjid Keluar masjid makan, minum, minum, tidur lah Tidur pun bangun tidur Kalau doa munajat Biasanya lepas semayam pun, pun doa Ataupun doa majlis doa itu biasanya angkat tangan Masjid Yasin ke tanda juga Doa selamat kan eh, angkat tangan Doa munajat satu Doa masjid nonat Apa dah? Eh? Doa selepas keluar tandas Bukan alhamdulillah nak alhamdulillah yang diri wa anil alah, wa maafani. Alhamdulillah yang diri azalani, alwathuhu. Abu kal fiya kuwatahu, bila fana azaluh. Menyal. Rame setengah bumi. Bukan paling penting. Susah dengan amal. Bukan nak itu sebulan tambah lagi alhamdulillahillazi ajzaha anil hada wa amani istawa lagi tambah. alhamdulillahillazi azaqani dazatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dharra anma insyaallah maknanya Keampunanmu kami pohonkan Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada ku Perkara yang menyakitkan aku Dan Dia telah menyiadkan tubuhu Segala puji bagi Allah yang telah mengasakan Kepada ku kelajatannya dan mengekalkan kekuatannya Kepada ku dan telah menjauhkan Daripada aku perkara yang menyakitkan Yang ini yang datang daripadanya Budawod, Termizi, Buda Macak dan Atabu'ang Yang ketiga Berkaitan dengan arah mengadah Haram Nightline ke atas orang yang qada' hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakangkannya sekiranya kait dia dia punya batas. Ia berada di tempat lapang dan tidak ada pendinding yang setinggi yang menutup auratnya ketika qada' hajat di padang, di hutan, di belukar sebagainya. Haram hukumnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Itu juga haram berada dalam keadaan demikian di dalam benahan yang tidak disediakan sebagai tempat pada hadat dan tidak mencintupi syarat-syarat pendinding seperti di atas iaitu dinding yang tinggi dan merentuk orat walaupun dalam bangunan tapi bangunan kosong yang ditinggal kan dia masuk lepas ke dalam tu kan itu pun haram kan dengan Al-Qibla nanti dia akan bergerak bergerak dan disyaratkan dinding yang menutupnya Itu tidak jauh daripada Lebih daripada 3 hasil Dengan ukuran tangan manusia Atau menyamai lebih kurang 150 cm Dinding dia Sekiranya binaan tersebut disediakan Sebagai tempat kala hajat Seperti tanda maka harus menghadap Juga dan membelakangkannya harus itu bererti buat pun tak ada apa-apa tak buat pun tak ada apa-apa tapi sebaik-baiknya dalam tandas pun jangan hendak kiblat sebab mazhab Hanafi walaupun di dalam tandas pun tak boleh jadi khuruj min al mustahab Ini ada mazhab lain ulama yang mengatakan walaupun di dalam tandas pun tidak boleh mengada kiblat jadi itu hormatlah apa-apa dia walaupun nama aja kita hukumnya harus pakai kita pun penasihat. Lah. Faham tak? Eh? Jadi ada dua tu, kalau tempat terbuka dan tempat yang tertutup. Syarat tempat tertutup tu bukan berkaitanlah, kalau nah, misalnya kita duduk dalam hajat tu ada kita naik kain apa, kayu ke, kain ke, kain tak boleh pegang, mana, ni, kan? Kita letak apa kita ni kan, depan aurat kita lah. Setinggi, lebih kurang 150 cm Dan jauh jarak dia antara kita lebih kurang satu hosta Dia tak cakap macam ni Lebih kurang satu hosta Tapi punya batu tar dan cerita pun Kacilai dalam ruang tu bagi detail Aku nak baca sekarang dia punya pose tu Jarak, jarak dia ataupun hail di atas Sokak orang tu dengan hail tu Pending tu ketika buang air ecil Tengok besar Di tempat rapat Saya nak baca tu Cuma cik boleh di mana untuk macam tu dia bagi detail tu berapa centimeter ini lah, lebih buang 150 centimeter dia siap bagi poin-poin berapa kira lah. tinggi benda tu dan juga jarak antara kita dengan benda tu dia lebih kurang 3 hasta tinggi dan lebih kurang 1 hasta jarak antara kita dengan tu Yang kita nak kita nak buai kita pergi camping ke pergi mana-mana tak ada tandas kan Jadi kalau kita nak nak buai jadi kita taklah Ataupun kita duduk di belakang beluka misalnya Ada macam berluka Ada macam batu-batu Yang agak, -agak tinggi di belakang 3 Kita duduk belakang pulak, boleh. Itu dah dianggap sebagai okay, pendideng lah Dan itu kalau kita menghadap kiblat misalnya Hukum dia harus Tak apa Tapi sebaik-baiknya jangan mainan kira lah. Tak tahu kiblat Macam mana Tak tahu kiblat Bermaaafkan Cuma masalah nanti kalau kita tak tahu Qiblat di tempat lapang Dan kita main duduk dengan lah, apa Tengok matahari pun tak pandai Tengok bayang-bayang pun tak tahu nak tengok Qiblat ke mana Pergi malam tengok bintang kan Siapa lagi adik adik kita teritahu ke mana ter ter ter, -ter, -ter, -ter menghadap Misalnya kan Jadi dia maafkan lah. Jadi lebih baik Tentang apa Ha'il tu penghalang jendeng tu Supaya walaupun ter mengadap Qiblat Tapi dimakan Apa ni harus punya dia Faham kan? Depan tu ada juga satu hasta suku atau satu hasta Tak silap saya lah Check dia benda tu tak dalam, dalam di Dia ada post Dia baca Tinggi dia 3 hasta dan maksudnya benda ni apa sajalah kita letakkan kayu bagi ada apa ni pengayau. Maknanya kon ada macam timbunan rumput sikit, lumpur ke ataupun ada bat, tukit sikit batu sikit-sikit tengok macam batu-batu ke apa yang utuh ke apa kan. Bayangkanlah sini. Mana-mana tu merupakan penghalang memang menutup arah kita lah. Bila benda nampak pada orang depan. al bukhari dan Muslim telah merayakan kepada Abu Ayyub Al-Ansara dan Allah ada pada Nabi semasa Nam Bahar menginjil bersandar. Izah ada temulakah itu pada atas tabir untuk berada pada atas tabir ruhah dibawulin Allah itu nukalakan syarhku atau Apabila kamu datang ke tempat pada hajat maka janganlah kamu menghadap arah kiblat dan jangan kamu membelakangkannya sama ada ketika bawah air kecil atau besar, tetapi menghadaplah arah timur atau barat. Ini hadis untuk orang Madinah ni kena fikir sikit jadi mustahilnya. maknanya hadaulah kepada Timur barat kita kalau ke Malaysia hada Timur barat Marat berarti, apa? menghadap atau berlagi Gibral ha. lain Gibral kita jadi kita takde pakai hadis ni untuk hmm. maksudnya untuk lapas kan lah lapas syargu wabar ribu tu takde pakai dalam untuk Malaysia kalau Apabila kita pakai tu maknanya Kita menghadap Qiblat ataupun memakai kita Kalau kita menghadap ke, ke barat berarti kita menghadap Qiblat Kalau kita menghadap ke timur berarti kita Memeragangi Qiblat Sebab Qiblat kita kan belah Dia orang oh. ni majin lah Qiblat dia belakang tu Mungkin uh, kiblat Eh mana yang tu kan Kapah kat situ jadi dia kan ada kiblat dia macam-macam Kalau kami dekat South mereka tu kiblat dia uh, North East North East apa? Banat Laut Eh North East Saya pun ingat dalam Singgara je Tengah lagi saya ingat Qiblat <laughs> kami North East ke Kepada di bawah tu Kapan kat atas sebelah utara Tapi dipergi ke Apa ni? Timur sikit Timur laut eh? kan Jadi setiap tempat tu Lain-lain dia punya Qiblat Jadi kalau kita hadis ni Untuk orang meninah sampai Jadi waktu tu Mungkin orang yang ketika Nabi bersab dengan hadis ini berarti ketika itu kalau menghadap kiblat apa barat ataupun timur tidak menghadapilah. Apa lah? Eh? Jangan bergoleng jadi ada hadis kan. Kalau tu Nabi kata suruh menghadap ke mana barat. Ha hadis. Lah tak boleh pakai hadis tak boleh ambil hukum daripada hadis. Kalau kita ambil hukum langsung daripada hadis berarti kita Perintah, kan walakin syar'i pun wa tapi naklah kamu ada ke timur atau barat ambil dia pun orang Malaysia dia pun mengalir hadis beritahat kena no. tengok Nabi suruh tu hadis ni kena amal kita beramal ikut hadis keraan tak boleh ikut yang apa, -apa ni mishayyid tak boleh Apa? tu masalah-masalah yang timbul kena orang ambil hukum daripada hadis dia biar ulama terangkan hadis tu tu kita ambil hukum daripada ulamak macam mana ulama faham daripada hadis tu kita ikut ulamak jangan nak pandai-pandai nak ikut hadis faham eh Larangannya ini dikhususkan lah. Larangannya ini dibesuskan pada padang pasir yang luas atau tempat-tempat yang semuanya -tempat yang tidak ada pendinding, tulang yang ada dinding dan hukum itu harus dengan syarat tulang dindingnya tinggi dan jaraknya. Dalam ini dikhususkan pada tempat tersebut sahaja. Nah. Ialah sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya Daripada Umar R.A. berkata Aku telah memanjat dinding belakang rumah Hafsa Sebabkan beberapa hajatku Tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan menghadap kiblat Membelakangkan Asyam As Jadi kalau dekat tempat Nabi ketika Nabi menghadap, menghadap, menghadap, menghadap hajatku Jadi dia, dia, dia, dia tengoklah dia ada hajat itu tu, nak panjat-panjat pun panjat belakang rumah Hafsah Hafsah ni kan, kakak dia ibu nak Umar kan, anak saya nak Umar Hafsah pun anak saya nak Umar, isteri Nabi SAW jadi dia sudah panjat belakang rumah Hafsah kemudian dia, dia ternampak Nabi sedang menghadap kiblat, berarti membelakangkan Asyaf, jadi kalau waktu tu Nabi menghadap ke Qiblat, Nabi belakang tu berada makhlis maknanya jauh lah, negara Polestin berada makhlis masa tu, dekat belakang lah, tapi di sana, situ ada dinding, jadi setulah tali yang membolehkan kalau, kalau ada dinding, boleh menghadap kiblat. ini dia bagi pada Asyaf ni, yang membolehkan orang kalau dalam keadaan tertutup ataupun ada dinding maka dia boleh menghadap kiblat. salah lah maksudnya boleh kena, maknanya tak salah lah kalau tiba-tiba dia -tiba buat tandas tu kita tengok, alamak tandas ni mengadal Qibla lah Kita pun tak ada pilihan Kita juga lah boleh lah Ini mengadal kiblat dalam tandas Tapi lebih baik lagi, konar sikit Konar sikit, tak ada hal kot Kecuali kalau yang tinggi tu lah Hai apa, dia Hai apa tu, tandas yang Benda dia Itu susah sikit nak konar sahaja lagi Faham kan? Oleh kerana itu hadis yang pertama dikaitkan dengan tempat yang tidak disediakan untuk bala hajat, Tempat terbuka lah. Yang seumpamanya dan tidak terdapat pendidik Manakala hadis yang kedua dikaitkan dengan tempat yang disediakan sebagai tempat bala hajat, Dan yang seumpamanya dengan ini maksud kedua-dua hadis tidak dipercanggahan Yang tadi kata Apa oh, ni? Yang ada Degiblat pulak Ini yang diurumkan kata dia nampak lagi ada Giblat Jadi ini buat ada pendidik yang itu tak ada pendidik dan perkara yang perlu dinyatakan bahawa adalah makruh pada hajat pada tempat yang tidak disediakan khas untuknya walaupun ada pendingin makruh pun yang dapat berkaitan dengan keadaan orang yang tadah hajat dia hendaklah duduk di atas tumit kaki kiri dan mendirikan lutut kanan serta tidak melihat langit kemaluannya dan najis yang keluar daripadanya ini kerana perbuatan tersebut adalah tidak layak dengan keadaannya Dan makhluk dia bercakap dan lainnya ketika kodoh hajar Ini Macam <tik> Satu mana buatnya? Ha? Eh? Buat Angkat ni Kanan Gitu macam ni <laughs> sunnah macam ni Try lah buat Lagi best Senang ni keluar Langan tak ada kepala Ni kecil sini Tapi ada sengah olamat kata Dia berbeza antara satu dengan dua Apa ni Buang yang kecil yang besar Satu macam ni Satu lagi Macam ni Kerai kecil macam ni Kerai besar macam ni Ya ke Saya pernah dengar lah Orang kata Wallahualam Untuk kepala tak ada kopiah balai. Faham? Setengah orang tak suka bawa kopiah dalam tandas Yang tak suka bawa apa apa pun Pakaian yang dibawa sembahyang dalam tandas Dia akan pakai khusus punya kain Kain play card ke tu ke Tak bawa pakaian yang Bawa sembahyang dalam tandas Setengah Jaga tu Dia Ada kopiah khusus untuk dalam tandas Ataupun paling kurang pun tutup pakai tangan Pecik ni boleh? salah. Juga <laughs> Kalau tak boleh tahan lama Tak boleh tahan lama Buat tu dalam permulaan Lepas tu Pejar oh, eh, eh Cerita pejabat Tapi Abang malam jejaka kena hadapi tadi insyaallah set Imam Muslim dan lainnya telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan marras wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga bulu fa Yaruddha alaihi seorang lagi lalu berdekatan Rasulullah SAW yang sedang membuang air kecil lalu dia memberi salam tetapi baginda tidak menjawab menjawab salam itu hukumnya wajib tetapi ketika ada beberapa keadaan tidak diwajibkan untuk menjawab soalan misalnya satu dia menanya ketika kita sedang berdoa hajat agar bagi salam Abu Dawud dan lain telah meriwayatkan daripada Abu Sa'id Allah, bahuhi berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah keluar oleh dua orang yang menuju ke tempat qada' hajat dalam keadaan terbuka aurat dan bercakap antara keduanya ketika qada' hajat kerana sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatan tersebut Allah murka terhadap perbuatan tersebut Jadi jangan telanjang kalau nak nak buang air dalam keadaan ranjang selak sikitlah Pakai tuan, pakai tawun, pakai kain, pakai kain senang Pakai seluar bayar. Pakai, tak tahulah. Jadi kalau boleh jangan telanjang tutup aurat juga. Cuma buka bagian yang betul terbuka je lah. Seperti yang sebelum ini, jangan tengok langit, jangan tengok kemaluan. Jangan tengok najis. Tak payah cek kalau apa, keras ke, tak payah cek. Ada emas ke terkeluar, tak payah cek ya. Dia akan memberi menghilangkan nur wajah Kita ambil wudhu Baca Quran, buat ibadah Akan terpacang nur kat muka kita ni Kalau kita banyak tengok kemaluan sendiri Banyak tengok najis Nur tu akan berkurangan Ok Tak silap saya Saya nak Ali kot Yang dapat title Karamullah wajah tu Sebab kan semua hidup tak nak tengok kemaluan ni Seumur hidup, tak pernah tengok kemalangan dia sendiri Senari. dia dapat dengan karam Allah wajah, jadi wajah dia itu dimulihkan oleh Allah Nur dia itu sempurna so, kalau kita tengok kemalangan ataupun tengok najis akan berkurangan Nur kemalangan kita Allah sesungguhnya Allah murga terhadap perbuatan murga begitu juga lah perbuatan-perbuatan yang lain seperti minum, makan dan menyentuh-nyentuh dengan tangan dikiaskan dengan bercakap-cakap. Makan ni bukannya ambil sekeras si bunggung masa dalam tu sampai habis dia si makan. Makan yang maksudnya ada terselit macam ha? terselit sikit makanan dekat gigi, celah gigi kita pun tak main-main dia sebab kita telan dalam tandas. Itulah, itulah, itu pun itulah tak boleh maghrib tak makan ambil dia betul-betul lemas. Masuk dalam tu makan. Ada? Awak tak buat eh tu. Bulan puasa orang tak buat hal tu lah, Dah tak boleh. Ha? Masa makan di sini maknanya beny menelan sesuatu lah yang tersangkut dalam dalam gigi ke apa ke termasuk makan. Kalau boleh diluahkanlah dengan dijelah, diluahkan. Atau simpan dia keluar perlahan-lahan. Sayang abang Baik. Dan jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hanya cukup tangan kiri saja. Yang kelima bersinjak dengan tangan kiri. Ha, oh, alhamdulillah. Orang yang qada hajat dalam menggunakan tangan kirinya untuk membersihkan tempat najis sama ada dengan air atau batu dan seumpamanya kerana itulah yang lebih lebih layak dilakukan. Sekiranya dia menggunakan tangan kanan maka hukumnya adalah makruh sebagaimana makruh yang menyentuh zakarnya dengan tangan kanan. Nak menggaru pun kena boleh berlapislah. Jangan menyentuh jadi benda-benda kecil ni kita tak jaga kan sebab tu orang jadi wali Allah, Allah tu antara, antara lah dia, antara dia orang punya amalan benda-benda kecil ni lah dalam jaga betul-betul kita masyarakat ni tak ada hal kan tak mengira. lah Sekiranya ia perlu kepada memegang zakar untuk membersihkannya dengan batu dan seumpamanya Benda-benda yang beku dan pejar Maka ia adalah memegang batu tersebut tanpa menggerakkannya dengan tangan kanannya Dan tangan kirinya memegang zakar dan menggerak-gerakkannya untuk membersihkan tempat yang tersebut Kalau nak pakai tisu, perlu pegang pegang kemaluan tangan, kanan, tangan kiri dan pegang tisu tangan kanan kalau perlulah, kalau tak perlu pegang pakai tisu tangan kiri siada faham eh? kalau per perlu pegang misalnya kemaluan tu dipegang dengan tangan kiri dan tisu tu dipegang dengan tangan kanan sebab ada kadang-kadang tertentu mungkin buka jadi dia terpaksa hati-hati dia bisa pegang jadi pegang kemaluan tangan kiri dan pegang tisu jangan lain lalengnya dengan tangan kanan jangan sampai silit misil tasapu tu jangan sampai tangan nak lah, tersentuh kemaluan sebaik-baiknya kalau dah ter tu lain cerita lah kan ya, tak boleh juga kan ha tak boleh kena waktu kudung tangan ni kanannya kiri dah jangan tak ha, bolehlah tangan sakit ke patah di kudung kan tak ha, bolehlah boleh guna kanan buat macam ni Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada al Qatadah dan ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, "Izabala ahdukum falay ya'khuzanna uh zakarahu biyaminihi wa la yastanjib biyaminihi." seorang kamu kencing jangan makan janganlah ia mengambil atau memegang zakarnya dengan tangan kanannya dan jangan yang bertijah dengan tangan kanannya." Hadis eh? Bukhari Muslim. Suci daripada hadas. Habislah waktu adab. Ada lagi macam-macam lagi lah Antara adab-adab lain -adab saya tambah Adab-adab di dalam Tandas Jangan lama-lama dalam tandas Sekejap je boleh Gak-gak habis Jangan pegangan dalam tu Menceting dalam tu Whatsapp dalam tu Semua dalam tu <laughs> Secepat yang mungkin Habis je Keluar tu Jangan meludah Jangan ludah kan yang ada udar dekat tempat tu Pergi Komplik pak Ada yang tak apa? Kalkun-kalkun ni Wah biasa ada Oh isti burak Berdehen-dehen Itu salah Berdehen-dehen Isti burak Isti burak membebaskan Macam maknanya dia biasanya kita batuk tu, dengan akan keluar lehem batuk bangun sejak berdiri dua berdiri dua tiga kali insyaAllah tu clear lah kalau pakai tisu sedut lagi nak berkongsi jangan lah buah pergi dekat cerita sikit satu ilmu disampaikan ni, kat 30 orang ni kelamaan, amal semua pahala masuk kat ekonoma tak nak Ha. Ha. Ha, pakai alas kaki selipar. Lagi. Betul. Betul macam ni. Betul. Pakai kasut ni. Imam manggadai beritahu kaki tu dijongketkan dia dalam bila tu hidayah memang ajari begitulah kaki tu kalau boleh dijonggiyalah jongketkanlah dia tu jengkit. jengkekkan yang yang yang satu kaki tu Yang angkat kanan lawan kanan kan dulu boleh kalau boleh jengkekkan ah ada, -ada kelebihan tu Kalau kita menekan bagian jari kepala tu memudahkan untuk buang air betul ah tengok baru tu eh nampak tu Api jengkit sekat mampu lah ha, Jengkit sepuluh orang lah. Habib Ali ha? Habib Ali. Ali beritahu kan Oh dia pengajian Al-Muatala ha. Daripada Habib Ali Pengajian Dekat darah Al-Muatala dekat Muat Masjid Muat Binjabah lah Jumat kan Dia beritahu ha? Itu saya pernah dengar Orang lah. kata macam tekan sikit Bagian minjal kita tu kan per eh, mudahlah. Allah lah. Kita try test tengok. lah. Ada orang katalah, ini orang katalahlah tolar hadis tak memberi macam mana apa? Kancing gigi. Kita mudahkan hadis tu, ada dikuman dokan akan akan macam mana pindah ke mulut ke apa kata Allah alam kan. Tak kena, kena kancing gigi ke apa? Allahu akbar. Allah. Ha, ada lagi yang nak menyampaikan yang helmoge sini. Ha. Belang mati kan. Ya. Sebab Nabi seorang seorang tu tidak pernah free fikiran dia daripada memikirkan <tuh> tentang Allah. Jadi tak ada qayid yang mengatakan walaupun kecuali dia dalam tandas saja dia cakap dalam mati boleh lebih jangan dilafazkan dah subhanallah subhanallah tak boleh. <laughs> tak ada di tengah-tengah ni tiba datang binatang dia tu oh, Allah Allah ha. tak sengajalah tak, apa tak kan seorang tu dah terbiasa jadi apa-apa dia tersebut nama Allah kan Aduh sedar sudah pergi buang-buang kawan tu cakap mak aku Tak sengaja tak apa tu kan Lepas tu dah sepulang Astaghfirullah Tak apa lagi Ada lagi? sekian lagi ni nah, Okey, eh? suci daripada hadas Makna hadas pada bahasa Ialah sesuatu yang berlaku Sesuatu yang berlaku Hadasa Hadassah pun Berlaku pun Manakala pada syarak Ialah perkataan yang pribadi Yang hanya wujud Pada atau pada anggapan Atau pada anggapan sahaja Pada anggota anggota manusia Yang menghalang daripadanya sah semayang yang lain yang termasuk di dalam hukum yang seperti wuduk Jika ia Jika tidak diberikan roksa Jadi hadas ni maknanya orang buah yang dalam hadas ni Kita tadi nak tengok kan Yang saya cakap tu kan dia ni berhadas, betul biru. Yang ni pun hadas tulik butuhkan ibu nabi ibu Yang ni terkadang suci dia, Hadas ni satu yang hanya Aktifah saja Yang kita tahu dia ni tidak suci Berarti dalam keadaan hadas Jadi kalimat hadas juga digunakan pada perkara-perkara yang membatalkan hudu Yang akan kita perkatakan selepas ini Dan juga pada perkara-perkara yang mewajikan mandi Maksudnya kalau sahabat setelah dia, dia, dia bersuci, dia ada hudu Lepas tu tiba-tiba berlaku pada diri dia Macam buang kecil ke, main usah ataupun keluangin, ketuk ke atau Maka dia pun bertukarlah daripada keadaan suci kepada keadaan berhadas Faham kan? Eh? Maksud hadas dan di dua ada bahagian hadas. Ia terbagi kepada dua iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas hadas kecil ialah perkara aktibari yang berlaku pada anggota manusia yang empat iaitu muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Di mana ia menegah daripada sahnya sembahyang dan seumpamanya Ia boleh dihilangkan dengan terangkat dengan wuduk. Dengan itu maka jadilah Dia orang yang bersedia untuk Bersembah yang dan seumpamanya Ini untuk mengangkat Ada sekecil ni tempat yang boleh dibasuh Yang empat anggota dulu Itu untuk menghilangkan hadas kecil Dan punci-punci hadas kecil tu Kencing, berak, untuk keluar Semuanya secara kuliah Kaedah kuliah ni keluar sesuatu daripada tu, Jalan depan dan belakang kumpulan mengubur rubur Maka terjadilah orang tu diberi suci pencinta kepada berhadas kecil. Dan cara untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan bersuci empat anggota tersebut Yang kedua hadas besar ialah perkara ihtibari yang berlaku pada seluruh badan. Di mana ia menghalang daripada hanya sembahyang dan perkara-perkara yang termasuk dalam hukumnya. Hadas ini akan terangkat atau berakhir dengan mandi. Dengan itu maka jadilah ia seorang yang layak untuk melakukan perkara yang dilarang oleh yang disebabkan oleh hadas tersebut. Jadi kenal satu pada hadas besar, ada besar ni adalah ketika dia berjunuh ataupun ehtilam ataupun kaedah kuliah keluar air mani lah. keluar air mani, satu, yang kedua bersubuh dengan isteri walaupun tidak keluar air mani, ataupun kaedah kuliah ni bertemunya dua, kemaluan. Jadi itu dianggap sebagai hadas besar Dan hadas besar ni untuk dihilangkan Harus diwasu, dikunci seluruh Anggota badan, tidak boleh tinggal Sedikit pun, sedaya rambut pun tak boleh Semua kena dibersihkan Dirantakan dengan air Dan diiringi dengan niat Barulah dia bebas Ataupun hilang hadas besar Dibandingkan dengan hadas kecil Jadi cuma empat anggota Faham kan? Right? Ada yang tak faham? Walaupun dia punya anggota kemaluan dimasukkan ke dalam anggota kemaluan binatang sekalipun Ataupun sesama jenis sekalipun, dia dianggap berhadap besar walaupun tidak terkeluar air mani Faham eh? Seorang so, tu dia sedang projek dengan kambing gambing eh? Jadi kalau masuk sekadar hasyafah tu, topi Jerman tu Maksudnya dia dianggap orang yang berjunok dan berhadap besar Ini fika eh? bukan mimpi yang kita nak sekadar dibaslah dengan kita-kita cara yang panjang walaupun orang tu bersentuh dengan binatang misalnya masuklah dia punya kepala tu panggil hasyafah sekadar kepala tu bijirman tu ke dalam binatang walaupun di sesaat tidak terpanchai imani dan sebagainya dia dah berhadas besar sama dia lelaki dengan lelaki lelaki dan perempuan masuk berdepan depan atau sajalah itu dia akan dihukumi sebagai berhadas walaupun tidak keluar imani sebab keluar mani ni dia banyak cara kan sama ada mimpi ihtilam ataupun istimta biliat istimta biliat tu onanilah ataupun mengeluarkan mani dengan sendiri yang menggunakan tangan lelaki dan perempuan Jadi, dia dia kan jaga berhadas besar dia kena mandi wajib harus mandi wajib seluruh anggota badan termasuk bulu selai pun harus dibasahi dengan air dan di, diiringi dengan niat niat yang besar Faham? Dia bahas, pak ni tak bahas panjang barang ni bani bagaimana wuduk eh kada lagi pun wala ada lagi ada yang akan dibahas mandi hukum dan jenisnya. Bursa 50. Bang Mani Wajah nanti akan dibahaskan dalam bursa 50 enam. Tak layak ada di sini. Ah ada soalan? Siapa betul, Pak? Di depan yang masuk waktu. Sekarang tu ada soalan yang berkaitan dengan apa yang kita belajar ini dan juga soalan-soalan soalan yang lain Ada siapa tadi tanya, dia disuruh tanya pasal orang awam Tak ingat nama dia Orang awam boleh tak campur-campur tak kita Saya minta dalam tu Ia sebenarnya pembahasan dia panjang jenis-jenis orang awam pun terbahagi kepada beberapa level kategori ada setengah orang-awam -orang tu dia tak tahu pun sebut syafi'i, sebut maliki, sebut dia tak kenal siapa tu, dia tak kenal pun itu orang-awam -orang yang betul-betul awam betul lah, jahil betul ada setengah orang-awam -orang dia Syafi'i pernah dengar dikenal kenal juga lah satu level lagi satu lagi level dia tahulah ha, ni mazhab Syafi'i, ni mazhab Hanafi tapi dia tak tahu detail sangat lah semua dia tahu ha, ustaz kat tempat saya itu dia selalu cakap iman Syafi'i, iman Syafi'i ha, saya ikut lah. satu level lagi ada yang betul-betul pelajar -betul, belajar, ikut-ikut lah ikut-ikut kan? dia tahu ni pengajian PK eh, Syafi'i dia pun datang membaca. Hanya sekadar belajar dan tahu Satu level lagi Satu level lagi pula Dia belajar, dia tahu Dan dia faham benda tu Dan dia boleh sampaikan kepada orang lain bila, cerita, bila orang tanya dia boleh dia boleh jawab Satu level lagi Dan seterusnya Naik-naik naik, naik, naik, naik eh, sampai dia jadi Menuntut ilmu, dia jadi ustaz jadi fakir, betul, jadi uh, Mustahid lah Tengih sekali dan mustahid pun ada Berapa-apa level nanti jadi tanya sekarang, orang-orang boleh tak bercampurkan khilaf? Jadi orang-orang yang mana satu yang boleh, yang mana satu yang tak boleh. Dia ada table nanti. Kalau orang-orang tu dia langsung tak tahu bapa yang Mazhab, selagi dia beramal di dalam lingkungan empat mazhab, maka biarkan dia. Tengok dia buat itu macam Hanafi pun ada, jadi macam Syafi'i pun ada macam dia bercampur-campur. Jadi siapa tak tahu bercampur Syafi'i mahalif lagi, biarkan dia maknanya jangan pergi kat dia serang dia lah ni tak boleh tak sah ni, ni macam ni. jadi dia pening dia pun dia biar ketayah amal kan macam ni faham? biarkan dia tapi pelan-pelan lah lepas tu kan tarik dia supaya dia belajar satu-satu mazhab lah kalau kat Malaysia syafiq kan ya? faham? kalau orang yang dah tahu tentang mazhab dan dia tahu tidak boleh tapi dia tidak tahu hukum mencampur aduk mazhab dia mencampur adukkan juga pun tak apa tapi kalau orang yang dia dah belajar mazhab tapi dia tahu hukum apa hukum mencampur adukkan mazhab maka dia tidak boleh mencampur adukkan mazhab di dalam beberapa keadaan tertentu dan tetapi ada beberapa keadaan tertentu yang lain, boleh haa campur aduk mazhab ni ataupun dipanggil satu istilah yang timbul tu akan timbul ni talfik talfik ni membatalkan antara satu mazhab dengan satu mazhab yang lain misal contoh kata satu orang ya, tak kan? misal kahwin dulu dua saksi ada wali yang kata ya. imam ni kata tak ada saksi, jadi tak wali jadi kahwin, tak saksi, jadi ada wali tak ada sebab nak campuran tu mazhab tak boleh lah kan? kalau bertentangan sesuatu mazhab tu dengan mazhab yang lain, kalau orang tu dia tahu hukum Contohnya dia buat juga Maknanya amal dia batal Tak sah Tak diterima oleh satu malam mana pun Misalnya dia ambil uduh Ketika ambil udo, dia ambil Dia sapun tiga dalam bot je Satu dalam bot je Ikut syafi'i Sejak lagi bila nak pergi semaya Sebelum keluar rumah Dia sentuh isteri dia Lepas kita tak apa Imam, imam, dia, imam Hanafi kita tak apa Lepas tu je On the way Dia kena sentuh anjing Lepas Tak apa Imam Hanafi kita tak, tak terlepas apa Jadi nanti akhirnya Satu ibadah dia pun tak terima Pasal apa dari segi wuduk hanya sah pada Syafi'i tapi tak sah pada Imam Malik ini Hanafi sebab dia wasu' Muhammad Hanafi sekampuhnya seperempat kepala. Kalau Malik pula wajib basuh seluruh kepala. Ini dah Muhammad Syafi'i satu. Jadi bagi Hanafi dan Malik tak sah. Tiba-tiba bila dia sentuh isteri dia, Mazhab dia kata Hanafi kata sah tapi dah Syafi'i pula dia kata tak sah. Batu dia lagi dia satu anjing, Muhammad Ali kata sah tapi Imam Syafi'i ngam kata tak sah. Jadi mana-mana pun ikut, semua di pengam dia, semua tak sah. Amali jadi batal, tak sah. Itu takrif. Macam ni kalau dia dalam satu satu bab ibadat tu, ha, mungkin puasanya dia nak ikut Ibnu Hanfi je. Eh. Tapi seluruh buat puasa tu dia nak ikut Hanafi, itu tak boleh. Tapi sembahyang dia ikut Syafi'i. Tak apalah tak ada campur satu pun dia. Ya. Silah terkena membatalkan sama lain. Adapun pergi haji yang Nanti haji kan kita kan pakai pindah mazhab. Dia actually dia tak tak pindah mazhab. Dia pakai kaul-kaul ulama kita juga yang kaul tu masyur di dalam mazhab Zain. Dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama-ulama yang cenderung ke arah kaul polem Hanafi, Maliki dan Nahdli. Jadi kita pakai juga kaul-kaul ulama kita yang yang masyhur di Hanafi, kan, Maliki dan Nahdli ada anggaran tertentu. boleh dan tak boleh untuk senang-senang. Cari yang paling senang itu yang dia ambil. Tapi digalakkan cari yang susah-susah. Ha. Jadi itu ada orang nak gambar. Saya kata tak boleh saya Hanafi. Jadi sahabat kita dah pening. Gimana dia? Mana siapa? Boleh? Jadi kawan ustaz Ustaz tu orang ambil gambar kat Rasha tu Saya kata tak saya Hanafi buat ni Jadi dia pening Ustaz ni kita syafi, kita Hanafi <laughs> satu ni. Jadi mazalq Hanafi yang Hukum ni gambar ni haram lah Total haram Mazalq syafi kan saya dah baca itu ya Ada yang kata haram tapi ada juga yang Kata boleh Dulu saya bawa buku ni Saya baca lagi hukum ambil gambar Itu ni saya baca yang, yang, yang, yang pihak Syafi'i ni kan ya. Ini saya ada bawa fatwa muftir Juma'ah ni Tentang hukum bergambar Jadi ada yang membolehkan Jadi kita kena ambil gambar Tapi saya cakap lah saya, saya, oh, saya, saya, saya tak nak ambil gambar Jadi kita tak pening Mereka boleh gambar, saya tak ambil gambar Jadi saya berpegang pada tu lah Sebab imam Nafi kata ambil gambar ni haram Jadi saya kurus milan khilaf mustahar Jadi saya pun tak nak lah Sebab tak penting Mereka nak puas ke bawah-bawah Kena serang dia Ha ha ha Jadi kalau ada dalam sesuatu masyarakat kita nak pilih kaul yang yang yang yang yang berat, itu bagus. Itu di digalakkan. Dapat tahu kata lukis gambar, apa yang ambil gambar, mazhab ni kata haram, kita pun tak buat. Walaupun dalam mazhab kita boleh. Cukur janggut misalnya, manawai kita boleh, makruh je tak haram. Tapi Hanafi dan tiga mazhab ni kata haram, cukur janggut. Kita pun pegang, jangan cukur. Ambil yang keras-keras lah -keras, yang berat, itu boleh. Ambil yang ringan-ringan tak boleh untuk campur dengan mazhab, ambil yang ringan-ringan tak boleh yang, ambil yang keras-keras boleh malah digalakkan faham kan? dan ikut level-level tadi Boleh. faham? campur aduk mazhab ni lagi? banyak tu yang tanya lah kau tapi nak mencampur aduk mazhab ni kena ada yang berburu tak boleh main kumpul kan ya. Belajar dulu Bak mazhar tu apa dia Secara secara lengkaplah. Bau dah lepas tu Tengok keadaan Bila boleh campur Bila tak boleh campur Dan syarat-syarat untuk mencampur tu pun Dah begitu boleh lah kan Tak boleh ambil yang senang-senang Tidak boleh Talfik Maknanya membatalkan dengan sesuatu yang lain Dan juga Tidak boleh guna nafsu lah. Tapi kalau nak ambil yang keras-keras Itu dia galakkan. Ha, Campur 2 mazhab ni Saja suka-suka tak ya. Eh? Tapi sebaik-baiknya adalah ikut mazhab Sebaik-baiknya ikut mazhab Sebenarnya benda ni hanya untuk ulama sahaja Maksud ulama orang yang dah menguasai Mazhab tersebut Maksud eh? Dia faham dan dia tahu tentang mazhab tu Dia dah belajar tentang mazhab syafi'i Semua sekali Maksudnya dia ikut mazhab ha, Itu orang yang bermazhab Macam orang, orang awam tadi Dia memang pening Dia cerita syafi'i maliki sampai yang tak kenal Saya kat golongan pertama tu dia syafi, Siapa dia syafi'i siapa dia pening lah Agama ni susah-susah-sangat syafi'i lah Maliki lah apalah. Kan korang tu satu Nabi tu satu ah, Sedara buang di kesempatan ah, Betul tu macam ni Kita ni betul Ya korang Nabi's <laughs> Sebab tu dia orang banyak attack orang awam Dia orang banyak attack orang awam Orang awam kan pening kan Mazhab-mazhab ni Haa ah, macam ni Quran habis Senang lah Sekejap lagi pening kau lahir pula kan Syargu ku wargar digu ah, Macam ni nak buat tu Habis kencing di dalam-dalam Aku tahu Macam-macam lah Nanti dia pening Tapi tak tahu dia goreng apa je tu Ada lagi Talsik daripada cembuh aduk mazhab hanya orang yang mencintai pada Mazhab lah yang meramal, yang Mazhab terutamanya Mazhab Syafi'i ini. Tolong, tolong tanyakan macam mana solat mereka yang selama ini salah kiblat. Contoh, kat ofis dah tunjuk kiblat yang betul, tapi mereka tetap yakin dengan kiblat mereka. Nah ngak tak ngak ubah tak ngak ubah eh n tak ngak ubah si terasi ayuh cuka cuka cuka ni sah bandai jangan eh. saudara mereka yang selama ni salah kiblat contoh kaufis dan dah tunjuk kiblat yang betul tapi mereka tetap yakin dengan kiblat mereka wah oh, dia keluar sini lah Ya. Eh boleh jawab? Boleh sini. <laughs> Muslim ada tanya ni, tolong jawab. Tak lagi kan? Ada tu. Saya boleh jawab. Jadi kita ambil pendekatan macam ni Kita bawa Bukti yang Soreh lah yang, apa? yang jelas Untuk menentukan kiblat. Misalnya kalau, dia, kalau ada orang Yang berpengaruh di situ Imam ke siapa ke yang boleh Menentukan kiblat pada tempat tu Dengan betul, insyaAllah dia ikut Betul? Ini pasal dia tak suka dengan kita lah Dia sebenarnya dia geram kita Dia bukan tak nak ikut cakap kita dia berenggang dengan kita, kita kita cakap, kerja, tak ada, tak ada, tak ke tengok. Saya tak tak Kalau kita oke okay dengan dia dan kita bawa orang yang betul-betul boleh tunjuk ke kiblat, insya-Allah dia ikut. Kalau dia melawan juga itu bawa tak sahlah. Sebab dia dah tidak menghadap kiblat. Sebab syarat-syarat solat -syarat sembang kena menghadap kiblat. Ini dia yakin dengan kiblat dia sendiri dan kita beritahu dia dia tak tahu sebab mungkin dia tak yakin dengan kita. Sebab kita tak yakin kita, kita bawa lah satu orang yang Boleh meyakinkan dia Tentang kiblat tu, ataupun kita bawa Kompos yang betul-betul boleh Boleh di Di apa ni Dipercayai kan nanti dia ada kod-kod kat situ kan ha, Letakkan kompos tu Ikut KL tu, berapa ni, berapa Letak, ha, dia tak percaya juga Itu dia masalah, buat macam mana dan kalau memang betul dia tu tidak menghadap kiblat yang sah berarti semayang dia pun tak sah Sebab dia tak menghadap Qiblat sebab Syarat semayang itu harus menghadap kiblat Dan mazhab syafi'i dia tak ada main lebih kuang Dia kena tepat Tapi kalau mazhab Hanafi dia boleh bikin 45 degrees tu boleh lagi Macam ada ni hmm. sengit-sengit sikit 45 degrees sebab boleh belajar Tapi mazhab syafi'i kena tepat tak boleh sengit-sengit sikit jadi kalau dia tak yakin dengan kita, disebabkan tak tahulah sebab apa. Tapi kalau memang kita punya tu tepat dan kita boleh buktikan dekat dia bahawa Qiblat kita tu memang betul. Qiblat yang sebenarnya dengan cara tu lah, bawa orang ke ataupun pakai kampus ke apa ke. Dia tak nak ikut juga berarti sebenarnya tak sah. Sebab dia tak ikut Qiblat. Allahu'alaikum. Dan nambah. damaskan tak susah lah nak meyakinkan kiblat ke tu, kecuali kalau kita pergi tengah-tengah padang pasir tu kan kita berisytihad kiblat tu nanti lain cerita nanti, empat boleh 4 arah pun lagi boleh istihat-istihat, angadap ke arah ni tiba-tiba, seakan kedua pula di sini buat dipusing, pusing akak ketiga pula eh, rasa ke sebelah ni kot, pusing lagi akak keempat, dia pusing lagi semayalah sah semayalah sah Ha nah, itu kalau berisik dia dekat tempat yang tak ada apa, tak ada apa-apa. Kelas -apa. ke zaman sekarang ni lah kita boleh boleh proofkan penyatuan orang-orang macam-macam kan. Kau pun satu orang pun ramai ada, dia boleh, boleh boleh tentukan Tapi dia tak nak ikut juga, Berarti dia tak nak ikut tanah dia gelah. Tak sah semain Allah oi. Mari dik. Sama Ha. Tak payah Apa yang dilakukan Sebelum masuk Islam Tidak perlu lagi dilakukan Selepas Islam Kecuali kalau kahwin Kena ada akad baru Kalau benda-benda haram yang dia makan tu, Ataupun sebelum tu dia tak semayang Misalnya tak perlu pulak lah Orang Masih Islam bersih, suci Macam kem betul. Dan dia dia mula terkena taklif Ataupun jadi mukallaf, dibebankan dengan kebicaraan Setelah dia syahadah Dan setelah dia diajari dengan ilmu-ilmu Yang patuhin Semayang dan sebagainya Apa yang dia buat masa zaman kafir tu tak boleh Kecuali kalau dalam nikah Dia perlu diakad balik ya. Untuk kalau misalnya dua-dua masuk Dua-dua kan. suami istri Jadi dia diakad balik nikah dia jadi seorang isteri yang sah dalam Islam, hadas dia dalam keadaan dah <coughs> boh, dia ada nanti kat situ nanti saya saya pasti sebab ada setengah lama saya ingat nak kata kalau hati baru baru lagi pernah hadas dalam keadaan tempoh tak tak lama dia perlu mandi wajib, tapi ada yang kata kalau dia dah lama kalau <coughs> pernah hadas tak perlu, kalau lagi satu kata tak perlu pun mandi wajib. Sebab dia tak, tak terkena taklih Waktu dia berhadas tu Waktu dia berhadas besar Misalnya dalam waktu dia kafir, kan Dia tak wajib boleh wajib Sebab dia orang kafir Tapi bila dia, dia masuk Islam Dengan keadaan dia berhadas tu Dia kena wajib tak, Dan saya rasa Kalau yang asa Saya rasa dia Saya cek Tak perlu boleh wajib Dan Mandi masuk Islam tu pun sunnah Bila dia masuk Islam dalam mandi tu pun sunnah Tak wajib Yang wajib tu dia syahadah. Dan juga menafikan akidat dari sebelum ini Boleh yang ilmu yang wajib kan? Allahu'alam Terima kasih Lagi nak berasal Seperti orang-orang nak amalkan nak berasal Nak dalam mazhab Syafi'i ada banyak-banyak banyak kaul. -banyak -banyak Jadi kita ketika hendak memberi fatwa harus pakai kaul yang paling utama dan paling asal dalam mazhab yang mana yang telah ditentukan oleh Imam Nawawi dan Marufi. Dan disyarah oleh al-Hajji Muhammad Ramli. Untuk beri fatwa ataupun untuk beramal dengan kaul sani tengok pada kekuatan beramal sendiri. Dengan syarat dia menguasai lah dua-dua kawal dia tahu kawal yang utama apa Kemudian dia tahu kawal Sani lah kawal yang kedua Yang derajat dia rendah sikit daripada kawal yang utama tu, apa Dia tahu dan dia boleh beramal untuk diri sendiri lah Mungkin dalam keadaan dia tak mampu untuk mengamalkan kawal yang utama tu mungkin agak susah Atau keadaan dia, macam pada waktu tu dia kurang menikut ada masalah ke sebagainya boleh beramal dengan kurs lagi kurs tu belum betul betul tak eh tetapi di dalam boleh fatwa tak boleh kalau orang tanya tanya kita kena bagi tahu yang paling asah paling utama jangan bagi tahu dia kurs dulu tak boleh tapi kalau kita tengok pula ini baru-baru kan dia yang bagi tahu sebuah buat yang yang hasan yang, yang utama dia mungkin tak mampu Jadi bagi tahu dulu kalau dia merasa kita nampak Dia macam tak mampu terbukti ada dia tak mampu Bawa kita beritahu dia Kawan yang sani dan seterusnya Itu pun kita kena berdontong Masa dia Jangan lah. kita baru dengar-dengar je Kita pun tak berlagak macam alamak Kalau kita dia, tak boleh Kalau boleh bawa dia pergi jumpa Alamak lah Itu terbaik Dan kalau kita rasa kita pun malamak Bismillah Cukup Lagi okay dia tahu tidur kau. Ah. Ha. Dia nak main slang sendiri. Boleh itu. Tapi yang afdar tulah beramal dengan kawan-kawan taman. Boleh dia beramal dengan kawan yang sani main selang-selang tu, ialah kau kawan besut kau sane. Tapi yang afdar tu beramal dengan orang yang taman. Revis, salam. Soalan, soalan dari muslimah Maaf dari tajuk Apa perkara Ulama kita perlu buat Untuk berubah jadi lebih baik Sebab tak tahu Mana nak mula apa perkara ulang utama Apa perkara utama untuk perlu buat Untuk berubah jadi lebih baik Sebab tak tahu mana nak mula Saya boleh jawab. Ada yang pakar konseling sendiri kah? Apa perlu buat untuk berubah jadi baik Ha, terus pergi jawab ke mana <SILENCIO> ha. ada yang jawab beri peluang eh. ok, tak cadangan ada idea lepas itu saya simpulkan ok, berapa jadi mari. Terbaik Tak bhai. Bagi, bagi apa? Kita tahu. Apa? Hidup tu so, sana tu kan. Dia bagi saya seorang nak cakap dengan ya. Oh tak jadi bhai. Apa kita hutan apa tadi buat? Kalau kita yang pertama taubat. -tau hijrah ha menghadiri majlis-majlis ilmu banyak menghadiri majlis ilmu ilmu asaduddin ha lagi ha solat banyakkan solat mencari teman-teman yang boleh mengembil oh kau orang fes ha yang tidak bawa gadget ada lagi yang nak Saya mulai kenal sesuatu nanti insyaAllah Ha? Mau tambahkan keluarga Lagi? Yang orang tertua yang nak kahwin dengan aman ni Kahwin Allah Ha? Oh Perbetulkan niat Tiga lagi. Ha, ada lagi. Okay, hasil kita tanya perbincangan muslimin, jadi jawapan untuk Musliman. Jadi ada yang kata macam mana lah, bertaubat, ada yang kata bertukar niat, ada yang kata banyakkan ibadat, ada yang kata Mulai mengetik ilmu Ada yang kata lagi kahwin dengan orang yang boleh memimpin Ada yang kata lagi Mencari teman-teman ataupun bercampur dengan orang yang Soleh lah Punuh masa dia pilih Dan juga ada yang kata keluar 3 hari Keluar masyarakat Masyarakat dia kena kahwin dengan, dengan, dengan dia dulu Okay okey eh? Dia pertama sekali, mula-mula sekali Kita kena ada Buat Azam yang kuat lah. Niat yang betul Azam yang kuat untuk Perubah tu kena kuat Dia pemula-mula daripada hati Inabah tu kena kuat kan lah. Allah Allah akan beri petunjuk Pada orang yang ada inabah Mula-mula sekali hati tu kena buat-buat tekat. Memang aku nak berubah betul. Itu nomor satu. Hati ya, eh? azam yang kuat, tekat yang kuat, niat yang kuat. Itu nomor satu kena tekat. Dan yang seterusnya akan bergantung kepada yang pertama ni. Basic ni. Kalau dia sekat niat untuk berubah tu tak kuat, tak mantap. Dia nanti tengah jalan dia, dia, dia fail lah. Sejauh mana Azam dia sekuat Mana niat dia nak berubah Itulah yang akan menentukan nanti Itu yang pertama Yang kedua dia kena taubat Kalau tak tahu, pertama sekali dengan taubat Taubat berarti meninggalkan Perkara-perkara yang tak baik Atau maksiat yang tadi itu buat sebelum ni. Kemudian dia berjanji Tidak akan mengulangi lagi Dan menyesali apa yang telah dia buat dengan memperbanyakkan istighfar dan sebagainya solat, taubat, istighfar, doa ampun dan sebagainya Itu kenalah Kemudian yang seterusnya Yang kedua kita kena buat usaha Berusaha untuk merealisasikan azam dia tadi lah Tak jadi baik Dan yang disebutkan tadi semua itu betul lah semua ikut keadaan masing-masing lah semua betul tu, maknanya cari ilmu nombor satu lah, bila kita nak beramal benda yang baik, mengamalkan agama ni mesti kena ada ilmu, itu wajib lah kita tahu, kalau tak ada ilmu tak boleh nanti kan main-main tutup sekat sini ataupun ikut orang yang tak betul tak boleh je mencari ilmu yang sesuai lah yang ilmu yang yang yang, yang daripada ulama' yang hak, ulama' yang mutabal kemudian juga yang ada yang kata tadi, bercampur gaul dengan kawan-kawan ataupun suasana yang baik lah mana, mana kata dia kena tinggalkan suasana-suasana dulu lah Yang mana kawan-kawan dia yang buha yang menyebabkan dia jadi tak baik dulu Dia kena tinggalkan semua Tempat-tempat tu semua pakaian-pakaian semua kena buang kalau boleh Apa saja kaitan benda-benda dulu yang dia buat yang maksiat tu dia kena buang semua Kawan, tempat, pakaian, alat, benda segala-benda, gambar-gambar apa semua kena buang Jangan sampai ada satu pun perkara yang akan mengingatkan kembali dia daripada zaman yang lampau Faham? Itu semua kena buang Masalah gambar-gambar kenangan dulu pun segala dekat-dekat tu, buang semua Jangan ada satu benda pun yang boleh mengingatkan dia kepada perkara-perkara yang lampau lah, yang jahiliah, yang tak baik tu lah Delete semua kawan-kawan yang mana hal, Yang mana yang duk racun tu Yang tak baik-tak baik tu Nama dalam phone, dalam facebook, ad friends Semua kena delete tu hmm. Itu kena buat Kalau masih ada simpan satu tu lagi nombor Atau upfront ke apa benda Nanti jalan lagi kan ha, Dia pun hmm. kering-kering Mesej ke pikiran dia buat Ajak dia pun Buang semua Hijrah lah itu. Maksudnya hijrah tinggalkan benda-benda yang menyebabkan dia tak baiklah dulu. Kemudian dia kena sentiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Yang benda yang nak rugi ada hajat kamu semulalah, takkan? Ada hajat nak, nak balik ke boleh. Dia kena bersama dengan orang yang soleh. Dia ayatnya innakum la'tattaqullaha wa kunu ma'as-solihin. Kalau pilihanlah dia bersama falah, solah. Kalau dia bersama dengan orang yang soleh Jadi kita sentiasa duduk dengan orang yang soleh ni Pancaran ataupun Limpahan rohani daripada orang soleh Dia akan datang kepada kita Sohbah Sebab sahabat dari Nabi Sebab dia bersohbah dengan Nabi Jadi tabi'in jadi tabi'in Sebab dia bersohbah Bersohbah ni bersama dengan, dengan orang yang soleh Dan juga Itulah nah, yang lebih baik lagi Kalau muslimah ni Dia carilah suami yang soleh Cari suami yang soleh yang boleh membimbing ke syurga dan sebagainya Yang boleh bawa dia kepada kebaikan lah Kepada, kepada kenal Allah sebagainya Kepada agama yang sempurna lah Carilah suami yang soleh Kemudian sebab muslim ini nak bersubah di susah sikit lah muslimat Jadi nak bersubah dengan golongan soleh ni mungkin Banyakkan golongan soleh itu. Orang lelaki kan? Kalau ada yang Bersenyumat-bersenyumat Yang solehah juga Itu boleh lah Tapi sebaik-baiknya Kita lah Kahwin ataupun Bersama dengan Cari suami yang soleh Kemudian apa lagi Membuat banyakkan ibadah ha, Itu dah tentulah. Apabila kita menyebabkan diri Dengan amal yang baik Otomatik kita telah Mengurangkan waktu kita Membuat amalan tak baik kalau kita tak buat apa misalnya ha itu yang sebabkan tak buat apa dah himunglah kan check kerja je tak ada kerja mode ringan contoh yang lama ok juga kan pada skala ni jadi semua kesibukan diri dengan Bukan perkara yang baiklah Ibadah ke Kalau bosan buat ibadah Taklah hanggu Kalau bosan perkara-perkara Boleh Bagaimana cara Buat benda-benda yang, eh? yang, ah, yang baik lah Berkhidmat ke Tolong-tolong Buat faedah Buat apa Tambah jariah Bersi-bersi dengan saya di sini Yang mana-mana yang baik lah Sipuhkan diri dengan mana-mana yang baik Tak juga Hidup Hidup itu susah Kalau mana Lepas tu Lagi Ada yang Ha? Ah, ha, itu yang ketiga. Bila dah pertama tadi, perhatikanlah azam yang kuat, niat yang betul dan yang kedua berusaha dengan anggotalah. Semua tadi senekap tadi, yang terakhir berdoa. Ha, itu penting ya. Bangun tahajud pukul 3.4 pagi, menangis di hadapan Allah, minta ampun, kekalkan saya di dalam Agama dia dalam aman-amanan yang baik, jauhkan saya daripada aman-amanan yang tidak baik, jauhkan saya daripada maksiat, jauhkan saya daripada kawan-kawan yang tak baik, selamatkan saya, berilah petunjuk kepada saya, berilah segala-galanya, doa, merayu, menangis kepada Allah, atau tahjah terbaik. Dan, bacalah kisah-kisah perempuan-perempuan, wanita-wanita yang solehah. Abu Abdullah bin Hakeem dan sebagainya sahabia sahabia istri-istri Nabi punya kisah, isti Maria punya kisah, siti Asyik, siti Asya punya kisah, muka-mukanya soleh banyak kan baca kan. Ha, tengok apa dia buat ni boleh baca kan agam? Cepat, hari apa ni? Cukup pun? Dah banyak tu kan Jangan dengar je, balikkan buat Curi je pun tak ada penting amalkan lah keberkesanan dia akan bergantung kepada betapa kuatnya azam dan niat dia dan juga betapa kuatnya usaha dia untuk buat perkara-perkara yang saya sebutkan tadi dan juga dengan betapa kuatnya dia berdoa kepada Allah 10% 10% lah 50% 50% 10%, kan 100% atau lebih persen insya-Allah fa iza azamta fatawakkal ala Allah jika dah buat tekad Azam yang baik Mereka berserah pada Allah Berserah bukan berarti serah-serah bulat Sambil bertawakal tu berarti Berusaha kemudian serah pada Allah Doa pada Allah Jom Yang lagi Hah? Seperti ke malam terakhir Terbaik eh, Terbaik datari dengan saya ada ada pengasihan Ini saya ada buat kelas tajwid ada permintaan buat buatlah. Cuma waktu dia Jumaat, saya buat Jumaat malam la biasa. Dan waktu tu banyak pengajian tau di dalam maktabah pun ada Nabi Ali eh. Kemudian syekh kita mengarang kitab tauhid tu pun ada mengajar hikah tu dekat dalam sana. Tasawuf. Dan ada mungkin yang susah nak datang lah Sebab esok Sabtu ni nak kena datang lagi kan Yang jauh-jauh tu Tak malam juga lah nak datang lagi Ataupun yang kecil benar ke Hejumat pun kan Jadi nak tanya ni Ada yang lain ke peminat Nak diubah tarikh je Yang nak belajar atas ni Kita mudah dah pari-pari ni <tuh> <tuh> Haa Hari Selasa, saya gash, cawlah, ziarah, dakwah, ilabah Lepas malam kita buat, jemput umat-umat Lepas syak, kita bagi ibayat sikit, ceramah sikit dan sengaja mula, insya Allah sikit Hari Senen, saya goli atas sahur lepas Maghrib Hari Rabu malam, kelas Nahum Hari Khamis malam Jumaat, saya free, tak boleh kacau Malam Jumaat special sikit. Hari Jumaat tu lah Kemudian malam minggu tak boleh Ahad malam pun tak boleh Malam ni pun tak boleh Malam ni saya ada kelahan kat kemangan Kebangan Isnin lepas Isyak Lepas Asa tu sambal Ada yang cadang Hari Sabtu lepas Asa Maksudnya lepas gaji apa Tauhid tu Lepas Asa lepas Tajib pula ada yang sedang benda tu sebab alang-alang dah yang ramai datang jadi yang mandi setengah tu dia nak balik malam jadi dia nak stay sini kan jadi tak boleh datang 2-3 kali dalam seminggu tu hari tu juga dia pulun habis sebab ada yang datang dari jauh pun kan daripada Kuantan, Taiping jadi dia biasanya lepas tu peri jadi mungkin dia ada setengah tu pergi syetaleng ada setengah tu pergi rumah saudara ke pun lepas tu dia balik lah. dia nak datang balik lalu tajuk dia pun tak dapat lah ada yang show punya tu Bahasa satu Tajuit kita penting macam ni? <laughs> Yang nak belajar lah nak ilmu Tajuit lah saya Paling banyak hari saya ajar lah Seminggu tu dekat Tiap-tiap hari ada Dari satu hari sampai dua hari kembali Banyak dengan warna belajar Tajuit ni Banyak sangat Jumat malam Tajuit eh, Kalau Isnin sampai Kamis tu Saya ajar dekat Khafar tu Tiap-tiap hari Isnin Tajuit Kemudian Uh, jemaat malam tajuan Sabtu pagi setengah-setengah Untuk budak Hafiz ni tajuan Lepas tu malam minggu tu tajuan Tujuan pergi dekat Ahad malam ni pun tajuan Dekat, dekat Taman Bingan putra di kemangan Banyak-sangat tajuan Banyak orang banyak orang tajuan ni eh? Bagaimana? Hari Rabu lepas maghrib Baik syak tu nama kan Ada ke tak nak belajar? Nak. Siapa nak Nenek ha. Ada Ah, Ada cangungan? Sebab yang korang boleh datang lah. Yang satu lepas lah Nanti ke Mungkin lepas dah tauhid tawhir kenal Abah ke Macam? Biar sekejap lah dalam <tuk. tuk. tuk>. 40 minit ke dia kan beri korang 2 jam sebelum Maghrib dia kata beri korang dari jam lah lepas antara asar sehingga Maghrib tu 4.9.79 beri nah, korang 2 jam lah buat dalam setengah jam tu 40 minit okay. setuju? ni tak payah balik lah, tapi siapa nak balik balik lah urusan ke apa ni yang nak lah sebab tak perlu nak datang sebab hari weekdays tu memang payah. nak datang pelagi yang jauh kan, ni ada family lagi lah Setuju? Satu dah pasal dah jual Siapa nak duduk Duduk lah Tak apa. nak duduk pun tak pun Nak badai Tak kisah Yang nak belajar dah Mampu kan? Eh? InsyaAllah InsyaAllah ha? Minggu depan kita start InsyaAllah Saya Se ada kitab Nanti saya bawa Saya jenis kan Quran banyak sini ada Bismillah Siapa nak bawa mulanya kalau ada kita kita di sini Quran, saya apa bawa ya. Tapi saya akan sediakan kita satu lah, kerja. <coughs> <coughs> Tapi tajue kita teori dan praktikal. Senarai yang akan Baca betul. Okay, cama, jamai, pergi ya. Aminah. Saya. Ayah lagi. kena boleh-boleh, yang ada urusan boleh boleh, nak bagi tanda ya, ke apa Yang duduk, duduk. Tengoklah. <coughs> tak Tengok nak dia siapa besar misalnya, dia kenal bodoh kan kalau dia dah, dia tak perasan kan dia dah besar, <coughs> impi misalnya jadi dah semayang maghrib lah, uh, dah semayang subuh lah. biasanya kan kalau tidur biasanya malam kan ataupun tidur tengah hari lah ya. cuma dia, bila dia dah lepas 2-3 waktu semayang, boleh perasan eh, dekat kain ni macam ada tanda-tanda air mani lah dan tanda dia Money. Eh, telah tidur air mani, ikhtilaf, tidur kumpi sebagainya Jadi dia kena ambil balik waktu terakhir terakhir bila dia tidur Waktu terakhir bila dia tidur tu Kemudian semayang-semayang yang dia telah kerjakan setelah itu harus dia kodok Dia kena mandi wajib, lepas tu dia nak kodok semayang-semayang yang dia Dia tinggalkan lah setelah, setelah dia tidur tu Itu najis, najis apa ni, kalau dia dah akan hadiah besar kalau sekadar najis pada pakaian Bila dah selesai semayang Dah habis semayang baru perasan Tak perlu berdua lah. Tapi kalau tengah semayang Perasan Kena berhenti ya. Cuba hilangkan najis tu Kalau macam dia tak melekat Dia jatuh Cuba tepis dengan Hilang lah. Tapi kalau tak boleh juga melekat Tak hilangnya Itu kena berhenti Bersihkan lah Semayang boleh Kalau dah habis Misalnya baru perasan Kata ada najis itu pun saya tak pasti saya check boleh. Saya rasa kalau dah habis tu tak perlu potong lagi lah. Dah habis main baru nampak ada macam darah sikit kat belakang ni apa kan? Yang lebih ukuran yang yang dimaafkan, apakah perlu potong balik Saya rasa tak perlu tapi saya check boleh. Confirm boleh. Dia nak ingat semua hukum pada ni payah sikit. Ha ni rezeki Quran digital dalam handphone bila dia on dia jadi Quran bila dia off dia tak jadi Quran Tu je kesimpulannya. bila dia on ada kat skrin dia jadi Quran bila dia off tak ada kat skrin dia jadi bukan Quran jadi hukum dia hukumlah, hukum Quran lah, kalau dia on dan dia off dia hukum bukan Quran lah. Ha? kena lah kalau di Quran, bersih, nak dia Quran berdinah mega menyentuh dia kena ada wuduk. Walau dia tak ikut Quran nak menyentuh Quran usaha kena ada wuduk. Kalau ha? dia dah jadi Quran maka dia kena ikutlah adab-adab Al-Quran. Kalau dia tak jadi ayat Quran dia dah, dia bukan jadi Al-Quran maka tidak perlu untuk off saya pun tak ada untuk saya duduk Kita nak on, kita duduk Kemudian, dia pilih pilihlah jadi Al-Quran Bila kita on dia kan jadi Al-Quran tu lah. Kau ada fatwa-fatwa yang lain? Sebab mana ni baru kan? Eh. Fatwa tu pasal baru tu, tak ada dalam kitab-kitab Mekah lah ni lah. Dia fatwa-fatwa tuan tempoh muncul lah, lah. Dalam laman sekarang ni lah, kan? Jadi saya nak baca lah satu, satu keputusan daripada fatwa ulama' Ketika dia di-on, dia jadi Quran. Ketika dia di-off, dia tak jadi Quran. Jadi hukum-hukum dia ikutlah. Sebab dia jadi Quran, dia kena ikutlah. Tak boleh bawa dalam tandas. Tak boleh pakai orang tanpa ada Tak boleh buat macam memang lempar-lempar je letak atas buka bawang. kadang ada adab jaga adab dan hukum. Jadi boleh jadak off, letak dikat skrin, jadi bukan Quran. Masuk tandas sebab tak apa. Letak luar je begitu okay. Ingatlah nak, nak buat tayan Nak berhasil masa masalah-masalah masalah, masalah, -masalah furu'iyah yang jadi apa Jadi isu lah mau boleh baca sayidina dalam dalam solat puno mahal hijrah lah apa lagi masalah-masalah yang baca yasik baca tahlil semayang kerawin 20 ke 8 isu-isu secara kita dengan kita kan saya nak bahas tu di jarak tubuh, macam orang ke depan tu isu itu, antara itu antara yang penting kan? sebab benda tu ada nanti semua dalam kita pegang kita akan tali isu juga pun, nanti ada, buat, kan? tapi dia kena isu tu kan macam hangat sikit Lepas tu orang mungkin jam awal sebelum Start ataupun Lepas tu ke Mungkin disebabkan dia ada buku khusus tu Yang membahaskan bab tu sahaja tu Persisahan Antara kita dengan saudari kita Jadi ada orang keliru pun dia, Sebab dia Dia banyak kena attack Jadi dia macam yang, yang kukuh tu Yang mantap tu mantap lah Yang kurang mantap tu digoyang sikit kan? Banyak apa buat tu. Jadi insya-Allah kita bahas ke buat persoalan-persoalan tu, tu, tu penting. Sebab lama ông karang buku khusus ke bahas bab tu. Baca Saidina Tahlil, Tawasul Maulid, apa ni, rawi nak panaka do doa lepas mayang, apa lagi. Itu isu hangat mai lah antara kita naster. InsyaAllah mula sikit-sikit kita bahas sebelum mengajar, lepas-lepas mengajar boleh ikut mazhab, tak boleh ikut mazhab campur dua mazhab masuk juga, terauh nah, zikir dengan kuat, zikir dengan pelan-pelan kuwirit lepas mayam zikir berapa ramai-ramai dengan isu-isu macam saya harap kubur membaca jasin untuk mayat Baci, memberi hadiahkan amalan untuk sinimati dengan isu-isu hangatkan -isu. nang, kata kita dengan setara kita insyaAllah kita akan bahas bagaimana depan cikgu-cikir Cikgu gambar tadi ha. Oh gambar Itu lagi saya baca yang haram kan Bagaimana siapa ini impian orang jadi, mufti ada apa, mufti ada Jumaat dah Dia bukan apa, yang betul-betul nak -betul pegang pada mazhab, pegang lah Yang peor je, tapi siapa, mungkin satu orang tu tak boleh kerja sebagai grafik desainnya lah Sebagainya dia terpaksa Dia tak nak buat apa kan Tapi kalau hobi-hobi saja tu, jangan lah. Hukum menggambar, melukis dan bergambar. Hukum bermainan, permainan komputer. Mesti tidak mungkin. Nanti lah, ada lagi. Hukum menggambar ataupun melukis dan bergambar kalau menggambar melukis lukis lah, sama ada cara pakai pen ke pakai sketch ke, pakai apa, pakai komputer ke pakai Photoshop, ke, apa ke dan bergambar, maknanya ambil gambarlah gambar lah soalan, apakah pandangan aku misyarat tentang melukis dan bergambar dan menggantungkannya gambar di dinding demikian juga menjualnya termasuklah gantung gambar-gambar dekat dinding sebagai perhiasan dan juga menjual beli gambar Jawapan. Tidak ada larangan di dalam pandangan hukum syarak menggambar, melukis, bergambar, menggantungkan gambar di dinding jika gambar tersebut tidak mengandungi sesuatu yang mengundang kemarahan Allah seperti memperlihatkan aurat apalagi tidak berpakaian sama sekali. Cukuplah manis. Habislah. Itu je jawabannya, itu jawapan yang boleh kita Tidak ada larangan di dalam pandangan hukum syara menggambar, melukis, bergambar, menggantungkan gambar di dinding jika ini terkait ya. Jika gambar tersebut tidak mengandungi sesuatu yang mengundang kemarahan Allah seperti Memperlihankan aurat, aku lagi tidak berpakaian sama sekali Tidak? itu ni keadaan hujah dia begini Tidak mengandungi sesuatu yang mengundang kemarahan Allah Dalam hadis begitu Asyadul As la'azab yang menqiyamah al seperti pedih azab Orang-orang yang membuat gambar-gambar Itu bukan kemarahan Allah Hah? Hadis itu tidak menggambarkan kemarahan Allah Korotori Korotori kan <tubu. <tubu. <tubu> Bukan maaf so, Bisa korotori saya tak ambil kalau dia Tak maaf siapa nak ambil ambil eh? Ini pesan daripada guru saya Bukan saya Bukan saya Guru saya pesan Ustaz Kontrawi punya kau berhati hatilah lah yang ambil Guru saya pesan dekat saya Jadi saya pun berpesan boleh diri saya tuan, -tuan Saya, tak, saya tak, tak tak suruh Dan tak narang Pandai-pandai lah so, Saya tak boleh nak Mengaruh tuan-tuan Jangan dengar kata dia Jangan ikut dia kata dia. Saya tak, tak boleh cakap ni Dan saya tak suruh pun Sebab ada kaul kaul Syekh Qardawi ini berbanyak bertentangan dengan ijma para ulama, jumhur para ulama. Saya dan kami lah nama kami berpegang pada jumhur dan ijma para ulama. Ia kerana tapi tak semua ada lah sebahagian kaul kaul dia, dia bertentangan dengan jumhur dan ijma para ulama. Dan dia bukanlah satu nama yang apa pun di seluruh dunia Syekh ini tapi dia seorang yang hebat jenius pemikiran dia itu orang kata apa ni? Uh, hebat yang terfikir dia itu memang hebat dia orang yang guna ilmu lah dalam dunia cuma nanti kat situ lah dia guna untuk pusing faktor ada ada sebagian faktor ada bertentangan dengan Jumur dan Jumur seorang mak ni dia nak menilai seseorang tu dia tak main main apa main-main nilai seserangan mengkaji dulu siapa orang ni tahap ilmu dia fakta-fakta dia yang betul pun dikaji dan yang yang tak yang kurang betul ataupun bertentangan pun dikaji jadi dari situlah guru akan nilai siapa dia jadi sepakat mengatakan lebar kalalah fatwa-fatwa dia yang bertentangan dengan jumhur dan ijma' pintar begitulah. Mungkin sesuatu itu segelombang golongan atau individu atau sebagainya. Tapi fatwa, fatwa ni fatwa tu apa? Fatwa tu adalah pandangan ulama. Di dalam sesuatu permasalahan dengan mengambil kira seluruh pendapat ulama. Sebab itu dia fatwa, Yusuf Qadri fatwa muka dan tapas tangan perempuan bukan aurat. Tetapi dalam mazhab Syafiq ini, muka dan tapas tangan perempuan adalah aurat. Dah ya, puskan ke dalam itu kan, 4 mazhab punya. Nah ini dia memilih kaul Imam Hanafi. Yusuf Qadri ini dia berfatwa memilih kaul mazhab Hanafi jadi fatwa ni dia, hanya apa, dia, dia tengok semua pendapat ulama' dia, fatwa, dia, dia pilihlah satu fatwa berdasarkan pendapat ulama' walaupun kadang-kadang pendapat ulama' itu tidak sepakat, tidak ijmat, tidak jembur ada mungkin seorang ulama' dua orang kata macam tu dia pun pakailah kata-kata ulama' tu sebagai sandaran untuk dia berfatwa tetapi di sebaliknya mungkin ada lagi fatwa yang ijmah yang jumhur yang sepakat yang majoriti ulama kata macam ni, tapi dia kata macam tu. Bersandarkan juga pada ulama, tapi mungkin seorang nur tahun yang barat, kalau yang asing yang tidak masyur. Okay. Ada lagi? Ah, ha, ada. Jadi itulah gambar ni pun tak beri lagi nanti saya cair lagi Saya tak baca ni Saya cair je Ini saya buat cair-cair lagi Jadi <coughs> Mudah-mudahan Yang baik dia daripada Allah SWT Yang tak baik itu daripada kelemahan saya dah, Saya minta ampun kepada Allah Bila maaf kepada tuan-tuan Kalau ada beberapa kata-kata yang Menyinggung perasaan muslimin dan muslimat Mudah-mudahan maafkan saya yang penting kita ni adalah untuk amalkan dan sampaikan. Insyaallah. Itu Majlis dengan nasi kita rasuah hal hal yang baik, hal yang tinggi, sejauh jaya dan atas pasukan waktu budai. Selama